Nincs nőz. I believe I see the Ugye, Hogy meg fogok könnyebb ülni? I, think I used to have... Minden nap egyforma Every day is exactly the same Ma a 2014 április 4-e péntek van 6 perccel reggel 7 óra Ez a nem vitás, Én Fiala János vagyok nemvitás Ilyen a Várkert Bazár Bármilyen állapotban van De tényleg Orbán Viktor Hát láthatta annak idején a szocializmusban Amikor átadták a szocializmus minden napját Éljen a szocializmus minden napja, a Mesterházi Attila a Fideszben, és Orbán Viktor az mszp ben Ahogy annak idején mondta a Neyman, hogy nem SZNP. Hogy a gálája mennek menne ilyennek a politikai felosztálynak, tisztelet a kivésen. Ezt ksp haho, haho, Ha-ho, ha ha ha, ha, ha, ha, ha. Nem vagyok abban a hangulatomban, amikor ilyen lékköri jelentzségeket jól elviselek. Ma még teljesítem a kötelességemet, és aztán hétfőre eredményt érzettek, de hétfőre egy telefon nem lesz, drága barátaim. A nyera Fidesz azért, ha nyer az ellenzék, azért. Ez nem Kálmán Olga műsora. Itt nem politikai házmesterek rendelnek nagy fröccsöt, Nem politikai vigécek teljesítenek napi apró hirdetés szolgálatokat. Én És ha látsza csal, vegyenek szemüveget, termék megjelentést hallotta. Papcsák Ferenc a kemecséről importál embereket, Rogán Antalaki. Nincs akkora vagyonnyilatkozati könyv, amiben elférne az ő vagyona. Ma lesz zugló, de nem Papcsák Ferenc, de természetesen benne lesz kemecse, már hogy ne lenne benne, hát. Papcsák Ferencsel SMS-ben tartom a kapcsolatot, mert ő kampányol, de amikor visszatér, nyilvánvaló itt a kejfejancsi nagy nyilvánossága előtt is elszámol mindazzal, amiről én őszintén remélem, hogy úgy nem igaz, ahogy van. A Maras pedig megmondom, hogy szeretnék még egy olyan Magyarországon élni, ahol én dolgozhatok a közszolgálatban. Voltam terep a Pacsirt rádióban, nagyon szimpatikus társaság, nagyon jó volt, jó hangulat volt, a rádió szerű volt. Egyekest is megtanultam, nem csaptam neki hírverést. Bakos Annikóból egy kicsit elegem van, de nem kicsit. Önkorlátozás, önkorlátozás. Nem csinálok közöleménykutatást, sem értem. ringgatom magam, ha is illúziókban tudomásul veszem a hétfői eredményt. A Kejfej sorsa. Itt szeretném önöknek elmondani, hogy jelenleg nagyobb mértékben van kötve a kormánypártokhoz, mint az ellenzékes, teljesen átlátható. Vagy kormánypártokhoz közeli gazdasági erőkhöz Úgyhogy ennek következtében azt szeretném, ha nem gondolnák azt, hogy itt a szocialisták győzelméért drukkolok, nem drukkolok a szocialisták győzelméért, nem drukkolok a Fidesz győzelmiért. tudomásul veszem azt, amit a nép dönt, és Tibornak is meg fogom mondani, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének érdekében szavazok a Fidesz ellen. Érted szavazom, nem ellened. Én tényleg azt gondolom, hogy egy olyan országban szeretnék élni, ahol a nemzeti együttműködése, függetlenül attól, hogy ez, ez fából vaskarika, nem egy rendszer, de ez a nemzeti együttműködéshez létezik, A nemzeti együttműködésben fogaskerekek vannak, hát hogy hidak is vannak, de az valószínűleg szóképzavar, hát abban én egy ilyen fogaskerek lennék és volt volnéknek nincs ilyen volnák alakja. Nem mindent kaphatnak meg, drága barátaim, ami szeretne, függetlenül attól, hogy a Rolling Stones-on a You can't always get what you want, nem lesz itt. Mit akar? Jó rög. Nem szeretnék önned, de nem szeretnék önnel beszélgetni. Rendben van, de nem szeretnék. Beszélek. Megbeszélem majd azzal, aki illetékes, de nem vagyok kíváncsiak. Ön tud valamit túlmenően azon, amit a kírekben megírtak? <tos> Igen az önök mérhetetlen hülyeségéből, de természetesen önöknek is elegük lehet az én mérhetetlen rombaságomból nem tudom, miből. Tehát én is most fölveszem a telefont, egyenként meghallgatom ki, kicsoda mit akad, és eldöntöm, hogy adásba engedem. Én vagyok a bolgár györgyféle kukírva, szegény kukírva. Bárha vele gondolnak, a hompolai is telefonosként kezdte, és hova vitte. Mindannyian telefonosként kezdjük, aztán ki tudja, hogyan végezzük. Nyugodtan telefonálhatnak, azért, mert az első két ember nem ment át a tűfoká, mint teve. Nem mindenki teve. csak azt tudom mondani, hogy menjenek el szavazni és szavazzanak belátások szerint. De menjenek el. Én is elmegyek. Ezt értik, tegnap meghallgatom Tóth Zoltán választási szakértőt, aki annak idei minden messziről jött emberek küldött valami sms és arról beszél, ennél a szemspéteri Nagy Csilla richard Dezső Gézánál nevekkel nem viccelődünk fiala. Vigyünk magunkkal egy tollat, mert ugyan van egy népi legenda, hogy az ott lévő toll tintája eltűnik, és hát ez minden valószínűséggel nem igaz, mondja a Tóz Zoltán választási szak, minden valószínűséggel magyarul, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy ez igaz, tehát vigyünk magunkkal, nem még egy embert, egy tollat. És akkor arra gondolok, hogy egy nem akarom könyörgöm, hogy ez a Szentpéteri nagy csillari, hát ez nem kérdezi meg, hogy ezt a nagy valószínűséggel most ez egy politikai hirdetés volt? Szeretném, hogy tudnák egyébként, hogy én se ülök itt. Egy gépet hallanak. Az igen, otromba. Csak jól van beprogramozva. Vigyenek magukat, dollott. Azt olvasom a borsban, hogy ezt a dispatch ez a hallo, hallo, ki vagy, száj, ki a vonalban, ezt nem rugják ki az állásában. De tényleg, mint a krupszkája. Játszanak a gyerekek, és akkor a krupszkája kijön, és azt mondja, hogy a Lenin alszik, és az egyik azt mondja, a másik az a toronyőr, a Notre Dame, hogy hát milyen rendes ember, mire akár agyon is lövethette volna. Miért kellett volna azt a dispatch könyörgön könyörgöm kirúgni? Hol élünk? Hol a kibabrált életben élünk, de emberek, de tényleg! És most be nem telefonálít, de valaki, menjél haza, meg elgurult a gyógyszered, de nem! Nem fogják itt elmondani, ki kire szavaz, ez így, ahogy most van, ez borzasztó. De nem a Fidesztől borzasztó, tőletek borzasztó, meg magamtól borzasztó, hogy ezt hagyjuk. Miért hagyjuk, hogy így legyen, de tényleg? De miért? De miért? De miért? De miért? De miért? De miért? De miért? De miért? De miért? Mondják meg nekem! Minden nap egyforma! Mért, mert, mert, mert, mert. Nem rúgják ki az állásából. Valaki beszólt Orbán Viktornak, az kirúgják az állásából. Csak kirúgják az állásából, akkor másnap állása lesz a Klub rádióban Indítják zuglóban. Minden nap egy forma. Minden nap egy forma. Miért hagyjuk, hogy így legyen? Minden nap egy forma. Ott turkálunk a rogánontal szemétvödrében, és szedjük ki a tulajdoni lapokat. Van még egy vidéki ház, és aztán azt mondja az információnak, hogy ő nem szeretne a halott nagymamájáról beszélni. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy én, aki a miatt, drága barátom, én nem akarok magával beszélgetni, viszont hallásra. Minden a politikával találkozom, tenne találkoztam egy olyan verzióval, túl sokat találkozom, tehát hallottam egy olyan verziót. Hallottam egy olyan verziót, mely egyébként arról szól, hogy mindaz, ami most Rogánontal róla a hírekben szerepel, ez amiatt van, mert hogy Rogánontal túlságosan messze tette ki a pracliát. És olyan területet szeretett volna megszerezni a 2014. április 6-ai választás után, amely egyébként a Fideszen belüli berkekben olyan ellenérzést váltott ki, hogy dosszié készült, és annak a dossziénak még egyelőre csak egy kis tartalmát tárták Juhász Péter elé, hogy aztán Juhász Péter tovább más hason rajta. Magyarul, hogy mindaz, ami itt történik, az egy Fideszen belüli pucs. Annak érdekében hogy? Igaz-e vagy sem, nem tudom, de akár igaz is lehetne. Szava hihető embertől hallottam. Mondanám, hogy szegény Rogán Antal, de most éppen arról van szó, hogy nem olyan nagyon szegény. Minden nap egyforma. De miért hagyjuk, hogy úgy legyen? Mindig hétfő, mindig hétfő, mindig hétfő, mindig hétfő. Mindig hétfő. 52.312 napja nem tudjuk, hogy ki volt Kaja Ibrahim. 64.112 napja nem tudjuk, hogy Velsz Tamás hangmérnök volt-e öszödön De 113.212 napja nem tudjuk, hogy ki tehát ki Gyurcsány Ferencet Gyurcsány Ferencnek És 654 millió napja nem tudjuk, hogy ki maga Gyurcsány Ferenc Who are you? Every day is exactly the same. Hétvégi melléklet. Szombaton, vasárnap, minden nap, mindenhol, minden szinten korvináruház. És vasárnap már mindent lehet, csak 150 méteres körzeten beülnem. Szanyi Tibor vörössál boltot nyit. Hevesi Tamás mindenkinek elhúzza a yes-no 1 milliárd 800 millió forint büntetés szabott ki a Nemzeti Választási Bizottság barátai. Egy lottó 5 Egy jobb lotto 5-ös. Tényleg ma van a felszabadulás napja? Mi lesz ezzel a szabadságtéri emlétművel, de tényleg? Egyéb iránt ugye nem szűnik meg a kampányidőszak, mert aztán jön az úriós választás. Orbán Viktor és a zsidók, ez egy vicc. Vajon mit gondol elő Gaudi Nagy Tamás? lassan szögre akasztja a képviselő igazolványát. Hétfőtől szépen elkezdem forgatni a hajomorát. Elemcsere lesz, és várom az összes e-mailjüket mostani fél órának dörö.fi alajános kukat. Gmail.com minden olyan együttműködésre, amely az életről szól, de nem politikáról. Ami nem azt jelenti, hogy számítom a politikát, mert minden éles váltás, éppen nemrég egy hozzám egyre közelebb álló emberrel beszélgettem, hogy amikor elment alkol azt mondta, hogy a cigarettázást is abba hagyja, és mondta neki a doktor, hogy Isten mencs, ennyi mindent egyszerre nem bír a szervezet. Tehát mindazok, akik ebben bárhogyan együtt akarnak működni, Testüket, lelküket, ötletüket, pénzüket, dörö.fialajanos, gmail.com, szerdán találkozunk a Fradi bejárásához 10 órakor. Ott a Fradi mellett melletti metróállomásnál nem tudom mi a neve. bácska Jánosnak tennap megoperálták a kezét, úgy érdeklődtem utána, mintha egy hozzátartozó lennék, de hát az is vagyok, gyógyuláspolgármester úr. Jó reggelt, Zé. amikor nekem két éve megoperálták a gerincemet, akkor egyrészt szintén hozzátartozóként viselkedtél, és nagyon jól esett. De amit most mondani akartam, az az, hogy az volt az a másfél hét, amikor minden nap reggel 7 ig végig hallgattam a kejfajacit, ugye nem dolgozni, mert nem feküttem a kórházi Mő, De az Andrea is tudja, és mindenki, hogy akkor egy olyan arcodat mutattad, amit egyébként azért nem kívánok, hogy minden nap lehessen látni, mert mégsem kéne a laknot. Igen, de amúgy a Bácska Jánosnak most ugyanezt kívánom, hogy remélem hallgatja a is remélem... Bűsor. Egyrészt valószínűleg hallgatja, másrészt az neki nem ennyire súlyos, egy foci sérülés, csak neki az a legnagyobb bánata, hogy most egy ideig nem eveszhet. Na, hajrá! Hajra. Van, aki átít a tűfokám, a tevefokem. Nincs adásban, drága barátom, tehát pofázhatom, amennyit akar. Végelhárításom egy jelenséges bombázott, megsemmisített. Ez a terrible lie. Ma leszünk kényt a főzlekedést. Kilenc forlát. Elegem van mindenből, elegem van mindenkiből, és ha megnyugtatja az önöket, ebben magamat is belesorolod. Olyan formánkat mutattuk az elmúlt hetekben, én nem fogom elfelejteni. Tegnap elkészült az első olyan beszélgetés Salutki Gyors segítségével, ami már a hajó órának elfordítása után lesz. Really tehát mondtam a Bakácsnak, akivel április 29-én fogok legközelebb találkozni egy kulturális programon. Tényleg, tőle fel akartam hívni ezt az vagyon vagyonkezelőt. Hagyja már a gyerekeket ott fenn a Pázsiton, a 5. előttben a Deák téren, de a jövő héten is cselekedni fogok. Lefegyverzek minden csőst. Van, aki a Putyinnal foglalkozik, én a csőszökkel. Kinek mi jut? Merjünk aprók lenni, de hasznosak. És azt mondtam tegnap a Bakácsnak, ott a bácsi rádió stúdiójában amely egyébként küllemét tekintve Pogány Gyuri műve, szinte rádiószerűbb, mint ez és csak azért nem oda, hogy rádiószerű, mert az ember nem szaharik a saját fészkében, bár a kritika vél lenne szaharás. Terrible lie! Szóval azt mondtam, hogy ha én porcelán lennék, vagy üveg, akkor széphattannék annak a hőmérsékleti különbségnek a hatására, ami a reggeli műsor és ennek a telefonnak a hőmérséklet különbségéből adódott, amit egyedül Csalódszki Zsolt tudna igazolni, de ha bórint, akkor talán azt gondolom, hogy ő is így jöltemök. Csalódszkiból kiszedni egy igen nem könnyű, egy ilyen talán sikerült kiszednem belőle, de ez is több, mint a semmi. kutya magáról a vizet, úgy le azokat az embereket, az egyiket a 8 ról a másik nem tudom kicsoda, fafejek gyülekezettek, akik vasárnap kérhetik, mert ők is egy szavazat, de ide be nem jutnak. Már nem beszélgetek senkivel Másodperceken belül is Tiboré leszek, és Navaracsis Tibor meg az enyének szel, és nem megy az ivással, és nem megy a futással, és nem megy az úszással, és nem megy, és nem megy. Te jössz Sziasztok! Elszabályja vagyok, latin gészinek és Rádió Kül 99.5 műsorát! Jó reggelt kívánok! Képzelj el, jó, hogy az ön telefonszámát kívülről tudom, mert meg kéne kérdezni a barátnőt, hogy nem hagytam el ott a telefonomot. Mert nem találom, igen. De nyugodtan felhívhatja a mobiltelefonomat, ezt nem fogom fölbe, fölbekapcsolatom föl az adásba. Szeretném Önt felterjeszteni a Kejfejancsi rend első uh, kitüntetettjének, mert az a rendelkezésre állás, elsősorban ez van amit Ön az elmúlt X évben tanúsított, ez az indoklás, amit most hall. Ebből Ön kiérdemelte, és ezt most virtuálisan az Ön mellére tisztöm. Köszönöm szépen. Nincs párja Önnek ez ügyben. A hallgatók most azt gondolják, hogy ők így fogalmaznak, hogy csontig benyol a fiala de azt kell, hogy mondjam, hogy az a teljesítmény, ami egyébként szerintem csak egy emberi hozzáállás, egy emberi kvalitásnak heti tanúsítása, amit ön tanúsított az elmúlt nagyjából hat évben, annak ebben az országban legalábbis a kejfejancsi vonzás körzetében nincsen párja. Köszönöm szépen, ez jól esik, mert ahogy mondjam, az nem esik hogy nincsen párja, az jól esik, hogy, hogy ezt pozitívnak tartja. Hát ez nem csak, hogy pozitív, tulajdonképpen attól is lesz pozitívum, hogy az ember közel távol nem lát, ehhez hasonlót. Igen, lehet, nem tudom. Ön tudja. De... Én tudom. Um... Azt is szeretném Önnek elmondani, hogy én egy új mondatot gyártottam a Nemzeti Együttműködés rendszerében, ez az értett szavazom nem ellened, és az értett szavazom nem ellened körében változtatok 2010-es szokásomon, ami ugye egyszeri alkalom, tehát nem lett szokás, amikor nem szavaztam, most pedig nem szavazok a Fideszre, mert az a kétharmad, ami az elmúlt négy évben ennek az országnak az életét meghatározta, az az én véleményem szerint korlátozantó. Nem azt mondtam, hogy el kell, küldeni, le kell, báltani, semmi olyan szlogennel és lózunggal nem élek, amivel egyébként élnek a ellenzékiek, de így fogsz szavazni. É, és ezek szerint biztosra veszi, hogy a Fidesz megnyeri a választást. Nem értem. Ezek szerint biztosra veszi, hogy a Fidesz megnyeri a választást. Én azt gondolom, hogy az a Józen emberek közé tartozom, akik azt feltételezik, hogy a kutatók ekkorát nem tévedhetnek. Köszönöm. De azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy én a nemzeti együttműködésnek az egyik legfontosabb és leghasznosabb, vagy legalábbis a hasznos fogaskerekei közé szeretnék tartozni, azzal együtt hogy az ellenzékhez tartozom, és szeretnék közben a nemzettestéhez ragaszkodni, mert Szigetvári Viktor számra teljesen érthető módon azt mondta, hogy belőle alapvetően Orbán Viktornak az a mondata váltotta ki az ellenkezést és ellenérzést, amikor azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Márpedig ha ő az ellenzék, vagy az ellenzék egy része szeretné a haza testének érezni magát. Na de nyilvánvalóan Szigetvári Viktor hogy megkockáztat egy ilyen mondatot, és nem csak az újságból olvasta el a különböző interpretációet ennek a mondatnak, akkor utána nézett ennek a mondatnak is, ami valóban a dísztéren 2002. májusában hangzott el. Ha megenged egy kis kitérőt, -e. Or szerintem Orbán Viktor politikai munkásságával kapcsolatban, miközben természetesen tartom, hogy nagyon sok vita van, van két olyan mondat, amit teljesen igazságtalanul, szándékosan félreértelmezve a baloldal időről időre felhoz, és amit, amit nem tartok sporterőnek. Az egyik, ez az Európai Unión kívül is van élet. A másik pedig ez, hogy a lehet ellenzékben. Történetesen mind a kettőnél ott voltam, ezért ellentétben azokkal a, mondjuk Szigezári Viktorra például, vagy azokkal az interfeszátorokkal és újságírókkal, akik ezt utána így csavarják, úgy csavarják, én személyesen hallottam hát a teljes mondatot mind a két esetben. Az Európán kívül is van életet külföldi újságíróknak szóló háttérbeszélgetésen mondta. A, ez még az 1998-2002 közötti időszakban volt ez a beszélgetés, talán 2000-ben, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Ahol éppen Magyarország és az európai. Unió közötti kapcsolatról beszélt, illetve a magyar csatlakozás amely nem voltunk tagok. És ő azt mondta, hogy a közép-európai országok számára 1990 óta az Európai Integrációhoz való csatlakozás egy mozgó célpont, mert mindig azt ígért. Igérik, mondta ő akkor, hogy most már rövidesen csatlakozni fogunk, újabb és újabb céldátumokat is mondanak, de ezek a céldátumok egyre tolódnak a távoli és távoli jövőbe. Ezért mi, közép-európaiak mondta, megtanultuk azt is, hogy az Európai Unióni kívül is van élet, de nem biztos, hogy megéri. Ezt mondta. És ezt rendszeresen lefelejtik ezt a mondatot, mert hogy akkor nem lehet meg ilyen frappírozottan Orbán Viktorral szembefegezni. Orbán Viktor egyértelműen az Európai Unió mellett tett hitet abban a mondatban. A másik a hatalma ellenzékben, hogy nem tudok ennyire pontosan idézni, de azt tudom, hogy az volt a mondat lényege, hogy most ugyan, hogy a választási vereség után voltunk, most ugyan sokaknak fáj a választási verességét, sok, és sokakban dacot ébreszt az, hogy elveszítettük a választást, és sokan ellenállást mondják, de tekintettel arra, hogy a haza nem lehet ellenzékben, ezért a győztesekkel együtt kell működni az országot érintő alapvető kérdésekben. Tehát pontosan az ellenkezője volt annak, mint amivé egyébként mára tették. Egy kicsit hasonló a panelproli fogalomhoz, amelyet, hogyha még egy rövid kicsit megenged, amelyet a népszabadságban írt le egy publicista először, a népszabadságban egy publicista, 2001-ben talán, hogy aztán utána azóta is a Fideszen verjék le, hogy a Fidesz panelprolinak tartja a lakótelepen élő embereket. Ezek, ezek nem sportoló dolgok. Azóta természetesen bizonyára jobb jobboldal eszköztárai gyarapodott ilyen szavakkal, de bizonyíthatóan nem a jobb jobboldal kezdte ezt az egész ilyen jellegű szókifacsarásos játékot, amit ön egyébként véletlenül számos példát tud hozni, mert lehet, hogy jobban is ismer, mint én, mert jobban jössz a szakmához. Nem gondolom, hogy ez szakmai kérdés. Azon gondolkodtam közben, hogy Dávid Ibolyán nem értek a fociós története, ugyanilyen volt. Egyszer elmesélte nekem hosszan, és én elég el nem módon egy interjú keretében, akkor nem hagytam meg neki a lehetőséget, és soha többet erre nem került sor. És az a kérdés, hogy vajon ma milyen politikai igény van arra, vagy társadalmi igény, hogy emberek úgy égjenek bele ilyen mondatokba, hogy közben ezt nem így mondták, vagy nem ebben a szöveg összefüggésben, de nem vállalják annak a kockázatát, hogy ahogy ön most interpretálta, vagy elmondta az akkori környezetet, ugyanezt egy Orbán Viktor is, és én ezt tragikusnak érzem, mert a mai politikai lékkör, amit tehát tegnapi és tegnapelőtti, az a gyengeség jeleként fogja föl, illetőleg a tanácsadók azt sugalják, hogy amennyiben visszatérünk rá, és cáfoljuk, abból csak az fog megmaradni az embereknek, hogy igaz. Igen, Igen. Megkérdezte tőlem Papcsák Ferenc nagyjából három héttel ezelőtt, mert hogy együttműködik a rádió, az én közvetítő munkám eredményeképpen a Zuglói Kormányzattal, és kialakult egy kvázi privát viszony is, hogy hogy létezik az, hogy nekem fontosabb az, vagy látszólag úgy tűnik száma, hogy fontosabb az, amit ő csinál, mint hogy időnként neki fontos, ami nem azt jelenti, hogy neki nem fontos, hanem hogy nekem tűnik túlzottan fontosnak, de hát ezt ön is megélte akkor, amikor találkoztunk, és nagyon finoman érdeklődött az iránt, hogy nekem van-e barátnőm, és hát a jó Istennek, hogy akkor pont, amikor találkoztunk, akkor prezentáltam a barátnőmet. Én nem tudom, én, én ilyen magas hőfokon égek, amikor dolgozom, de ez nem azt jelenti, hogy egyébként ne lenne normális életem, vagy hogy abnormális életet élnek, és ezt csak azért mondom, mert... Én itt és most, miközben arra kérem a hallgatókat, hogy valamilyen módon juttassák el nekem Roszgonyi Zoltán telefonszámát és Makai Zsoltét megyek, én nem fogom tudni őket fölhívni a telefonom hiányában, hogy az ő telefonyokat nem tudom kívülről, szóval az Esztergályos Ceciliának a Família KFT-ben az egy ilyen magyaros jelenség volt, volt egy ilyen mozdulata, hogy mutatta az, hogy neki elege van. Nekem úgy van elegem abból, ami itt most a kampányidőszakban történt, és amely az én gyomrom, az én lelki és valódi gyomrom számára megemészhetetlen. Hát pedig ebből a szempontból nincs jó hírem, mert május 25-én európai parlamenti választás, októberben pedig önkormányzati választás lesz. Ráadásul ugye az egyik kampány itt most automatikusan megy át a másikba, ugye? I igen, igen, ez a vicces, igen. Hogy Magyarul, hogy Orbán Viktor os -os, például nem fog a mazsihisszel érdemi beszélgetésbe kezdeni az uniós választásokig, hiszen kampányidőszak van. Hát ugye ő arra hivatkozott február 13-án, vagy nem tudom, 8-án, hogy február 15 étől kampányidőszakban látja, ilyen dátumok égnek belém, miközben időnként a saját rokonaim és barátaim születésnapját nem tudom, és hát ugye ott van május 31-e, amikor ezt a szabadságtéri szobrot föl kéne állítani, és hát addig van 6-7. Hét. Igen, ugyanakkor ugyanakkor úgy gondolom, hogy az európai parlamenti választás az európai parlamenti választás más karakterű lesz sok szempontból, mint az országgyűlési. A, a, a, nem mernék most, akár azt is mondhatom, hogy, hogy fontosabb az országgyűlési választás, hiszen a nemzeti szuverenitás szempontjából ez egy fontosabb választás, de az Európai Parlament is fontos természetesen, de ott országos listák lesznek, itt egyéni jelöltek annak. Én úgy gondolom, hogy, hogy a, a, a dolog tárgya is, meg a dolog szerkezete is más másmilyen, tehát ebből a szempontból lehet, hogy, lehet, hogy az nagyobb lehetőséget ad az elmaradt beszélgetés, meg igen, csak azt kérdezem, hogy vajon miközben kampányidőszakban ön tudja, hogy készül a szobor, mert hogy egyéb iránt arról volt szó, hogy ezt ilyen gyorsan nem is lehet, ma április 4-e van, is 31-e, nem 6-7, hanem 7, vagy nem 8, de minden esetre nincs két hónap, és nem látni az előmunkálatait. Azért vagyok, melyik helyzetben, mert nem akarok Dávid a sorsára jutni, és azt mondom, hogy nem értek a focihoz, és azt mondani, hogy én vagyok. Folyamatosan a választási kampányban is, és tényleg nagyon kevésség jut el hozzám azt, hogy Budapesten most éppen hol tartanak a dolgok. Nem tudom, ha ön uniós biztos a... lesz, akkor az ön képviselői helyét ki fogja betölteni? Hát abban az esetben, hogyha engem uniós biztosnak jelölnek, és... És, és, és ki kell mennem büsszebe, akkor ott időközi választást kell tartani. Ha megnyerem most, holnap után, holnap után, igen, ha leszfény választókerül lesz választó ebben a választást. Amikor az embernek az, nincs ilyen probléma. az ja? uniós biztosságot felajelják, csak visszamegyek az emlékezetemben, akkor az ember mindjárt tudja azt, hogy milyen uniós biztos lesz. Csak Kovás László példájára gondolok, aki ugye adó biztos volt, miközben hát ahhoz akkor nem nagyon értett. A folyamat, a folyamat úgy néz ki, hogy az európai parlamenti választás után a tagállamok, az Európai Uniós tagállamok megállapodnak a bizottság elnökének személyében. Ennek konszenzusosnak kell lenni, és a bizottság elnöke bocsát ki egy levelet, hogy keresi meg a tagállamok kormányait, hogy delegáljanak embereket a, a bizottságba, illetve jelöljék meg, hogy melyik területet szeretnék maguknak, ugye több terület van, uh -huh. és akkor kérjenek maguknak területet, és akkor itt a, a, a bizottság összeállítása során gyakorlatilag a tagállamok és a bizottság elnöke egyeztetnek, és így ennek eredményeként alakul ki egy ilyen konszenzusos bizottsági szalasztás, gyakorlatilag egy, egy ilyen olyan, mintha kormány lenne ahhoz hasonló folyamat. Értem, de akkor, amikor önt delegálják, akkor ön már tudja, hogy melyik területre? Hát, vagy igen, vagy nem. Egyrészt lehet már most, tehát akár rögtön az Európai Parlamenti Választás után lehet jelezni, hogy melyik területet tart igény Magyarország, és a szemét még nem jelöli meg. Az is lehet, hogy a szemét jelöli meg, és a területet még nem jelöli meg, meg az is lehet, hogy mind a kettőt, de változik a területet. Nem szükségszerűen nem tudom, hogy, hogy melyik területre. Azt kérdezem öntől, hogy amivel kapcsolatban most az ellenzék önt ö, állandóan megnevezést szeretnének öntől valamit, hol azt, hogy most éppen az okmányirodáknak a nyitvatartása az azon múlik, hogy most a Patyi András mit kér öntől, vagy ez, ez hogyan alakul? Segítsen már neked. Nem a Pati András kérten a párszig és az történt, hogy egy egyeztetés volt náluk, a Nemzeti Választási Irodánál, ahol ott voltak a pártok is, és az MSZP folyamatosan azt mondta, hogy ő az okmányirodák vasárnapi nyitvatartásában óriási választási csalási lehetőséget lát. Mi úgy gondoltuk, hogy itt alapvetően egy kényelmi intézkedésről van szó, vagyis az az állampolgár ismerve az okmányirodákon keresztül és a kormányablakokon keresztül a magyar állampolgárok hivatalos iratokkal kapcsolatos elegáns hozzáállását fogalmazunk így. Tehát aki vasárnap reggel jön rá, hogy, hogy nem jó alak címkártyája, lejárt a személye, és a többi, és a többi, annak legyen lehetősége arra is részt akarolni a választáson, hogy még vasárnap ezeket pótolja ezeket az iratokat. Tudomásul vettük, hogy a Magyar Szociesta Párt számára ez a választási csalások legnyilvánvalóbb bizonyítéka, ők úgy gondolják, hogy na itt akarjuk elcsalni a választásokat. Mivel a, pá, a Nemzeti Választási Oroda, az vezetője, Pál Filona azt kérte tőlem, hogy vegyen esetleg fontolóra az NSZP kérésének a teljesítését, és valójában semmi érdekünk nem fűződik, sem ahhoz, hogy nyitva legyenek, sem ahhoz, hogy ne legyenek nyitva a kényelmi szempontokon túl. Úgy döntöttem, hogy nehogy a magyar szövetséges, tehát azt mondja, hogy az otmányirodát bocsántuk el, és ezzel bevonjanak egy olyan részt a választási kampányba, amelyet eddig soha nem tudtak politikai részrehajlással megvádolni nevezetesen a magyar közigazgatást, ezért úgy döntöttem, hogy akkor legyen zárva. De ki döntötte, vagy ki kérte azt, hogy legyen nyitva? Ezt mi gondoltuk, hogy legyen nyitva, mert ugye, mint az bizonyára tudja az én egyik célom az, hogy a magyar közigazatása lehet akkor konzernálisan álljon a polgárok rendelkezésére. Ennek jegyében vezetjük be fokozatosan azt is, hogy hétfőtől péntekig így reggel tól este nyolcig vannak nyitva a kormányablakok, illetve az és ennek jegyében, ahogyan egyébként szilveszter este is délutánján nyitva voltak a kormányablakok, noha nem volt egyébként szokásos munkaidő, de úgy gondoltuk, hogyha valakinek akkor ült eszébe, hogy illatot akar intézni, vagy ügyet akar intézni, akkor tudjon a intézni? Így gondoltuk, hogy a választásokon is tegyük lehetővé, hogyha valaki ígyet akar intézni akkor. Köszönöm. Tud... Azt kérdezem öntől, hogy miközben az uniós pénzek elosztása érdekében nemrég egy viszonylag kevéssé kibeszélt tranzakció keretében megszerezték, illetve államosították ezt a jogot. Vajon az alaszám informatika KFT, amely az informatikai rendszert ellenőrzés auditálja, és miközben ez ellátta korábban is ezt, de ahogy az a rendszer is korábban létezett, ezt vajon mi nem államosítja? Én arra gondol, nem ezt igazából Lázár János megkérdezni, mert ő alakítja az uniós forrászrendszer, de én arra gondolok, hogy az egész mögött az akkreditációs rendszer lehet az Európai Unió... De most nem arra, én most, az, én most a választási informatikai rendszerről beszélek. Semmit, nem, nem, nem. Ott azt én, azt, azt nekem elmesélték, csak azt nem mesélhetem el, mert nem volt ö, nagy nyilvánosságnak való. De a választási ö, informatikai rendszert a Zalaszám Informatika Kft. Ö, ellenőrzi, és miután a kormány nagy hangsúlyt fektetett egy sor területen, hogy állami ö, kézben legyen olyan, amiről az a vélemény, hogy állami kézben kell, hogy legyen, én szeretném azt javasolni, vagy nem értem, hogy az Alaszám Informatika Kft. Semmilyen ismerettséggel nincs, csak nem értem, hogy ezt mire egy magáncég végz. Miközben ezt elvégezhetné az állam is. Az hogy utána kell a szerződésnek olyan szerződése van, amely most bontható fel. Én ezt értem, a másik szerződésen volt felbontható, mégis megszerezték azt a bizonyos jogosítványt. Igen, de... Hosszú tárgyalás eredményén. De most látja az MSZP vágjóik napok óta. Jó, hát nézd, én azt tapasztalom, hogy az is baj, ha zárva van az ajtó, az is baj, ha nyitva van az ajtó. figyeljen az én lojalitásomat olyan mértékben veszi igénybe az, hogy helytájak Lázár János, Navracsis, Tibor, Papcsák, Ferenc vellett egy olyan közegben, amely alapvetően nem jobb jobboldali de hogy ne csináljak, mit szoktak csinálni az emberek a szájukból meg hogy az egész fizimiskám ne olyan legyen, hogy mire a hazamegyek addigra azt érezzem, hogy én egy ócska alak vagyok amire egyébként bármikor van esély hogy azt én önnek el se tudom mondani kell nekem itt ismerkedni azt politikusokkal utána nézek, hogy az araszámban milyen szerződés van hogyha ez másság volt, el foglalkozni nem gondolnám, hogy ez most a legfontosabb dolog mindaz, ami Rogán Antal körül történik az én szememben nincs minőségi különbség, mennyiségi különbség, a minőségi nincs Simon Gábor történetéhez képest, de a tekintetben végképp nem, hogy ez hogyan válik egy politikai üsdobbá. Azt még végképp nem értem, és őszintén sajnálom, hogy Lázár Jánossal nem tudtam beszélni, hogy vajon Lázár János olyan-e, mint egy gyóntató, ha neki elmondja Rogán Antal, hogy minden rendben van, akkor azt mondja Lázár János, hogy minden rendben van, mert ilyen alapon bíróságra se kéne menni, az ember elmondja a navracsisnak a történetet, mint egy bölcs Kádi, azt mondja, fiam, igazad van, és onnantól a nép elhiszi. Az egyébként, hogyha valakinek magánvéleményeképpen az, hogy egyetért, vagy szeretné visszahozni a halálbintet, és annak ugye nincs jelentősége, mert hogy az ember magánemberként mit gondol, az gondol, amit akar. Igen. Igen. Abban szerintem van. Tehát abban van felelőssége egy politikusnak, hogy amikor csapnak az indulatok, akkor az indulatokat csikítja, vagy az indulatokat, vagy az indulatokat tüzeli. Én mi gondolom. De hát, időszakban az is, igen, tehát látunk számára. De egyetért ugye velem abban, hogy a vagyonnyilatkozatok utólagos korrigálásában történjen bármelyik oldalról van valami roppant kicsiny. A vagyonnyilatkozatok. Utólagos kiigazításában. Mint amikor a gyerekek gyorsan még, amikor a tanár beszedi, akkor gyorsan még oda beírnak valamit, pedig a tanár azt mondta, hogy vége. De biztosan van, de hát most, igen, de az az, hogy egy ilyen kérdésre nem lehet jól ászol. Mert ha azt mondom, hogy igen, van kicsi, és az azt mondja, hogy én Jó, annak iszonyatosan precíz és nagyvonalú és tökéletes... Önnek kellett utólag... Ön utólag módosította bármikor is? Akkor ön azt fogja mondani, akkor ön azt fogja mondani... Ne találja ki azt És azt mondják, hogy mentegetem a politikus társaim. Jó, végezetül, mert ugye azt kérték, hogy adjam át, és már időn szinte túl vagyunk, hogy nézem a választási bizottság által a 2014 évi országgyűlési képviselői választásokkal kapcsolatosan kiszabott bírságokat, amelynek az végösszege 1 milliárd 820 millió forint, de olyan például, hogy a Magyar szociáldemokrata Demokrata Párt 145 millió, 146 millió forinttal szerepel benne, az egyik legkisebb összeggel egyébként a Fidesz szerepel beleért, vagy a Jobbik viszont egyáltalán nem, ezek egészen elképesztő összegek. Igen. Ön tisztában vagy, vagy ön mindig tudja, hogy mit miért szabnak ki? Nézze, az egész választási eljárás, tehát megváltozott 2014-ben a választási eljárás. 2014-ig a belügyminisztérium, illetve később, ha jól tudom, az igazságügyi és rendészeti minisztérium alá tartozottak a választási szervek, és általában az egész választási eljárás. Ez megszűnt. A Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda független a minisztériumtól. Köszönöm szépen, vissza kell, hogy adjam, mert meg leszek szidva. Az iránt érdeklődöm, hogy jövő héten, mert önt, ugyan változtatok a KFJ hajórának állásán, de önt szeretném megtartani, már csak azért is, mert olyan együttműködés, mint önnel senkivel nincs. Én vagyok, vagyok. Jó, jövő hét pénteken. Köszönöm szépen. Viszont. Én is köszönöm szépen, viszont hallásra. Navras és Tibor, hallották, és még annyit szeretnék önöktől kérni, hogy tényleg segítsenek nekem, mert valószínűleg a telefonomat a honpolánál hagytam így aztán se Roszgonyi Zoltánhoz nincs telefonszámom, se Makai Zsolthoz úgyhogy Makai Zsolt most hívjuk fel a Tamást mert szerintem e, talán ő tudja e, és e, Roszgonyi Zoltán ügyében pedig legyenek szívesek segíteni, mindazok aki pedig fel akarnak hívni telefonon tudják azt, hogy ha csak nem hagytam az autómban amit szerintem nem tehát legyenek szívesek valamilyen módon egy Roszgonyi Zoltán és egy Makai Zsolt telefonszámhoz juttatni Előre is A műsort az SBP Systems KFT támogatta. A műsort az Uglói önkormányzat támogatja. and I decided I was Eddigi ismerettségünk kiállja a próbát, ma egy nehéz beszélgetésre lehet számítani, mert olyan környezetben kell, hogy vonjam, amihez nincs kedvem, de nem tehetem meg az ellenkezőjét, önnek pedig egy olyan környezetben is helyet kell állnia, hangsúlyozom, hogy is, hiszen megbeszéltük, hogy milyen témákról is lesz szó, Amiben elháríthatja a kérdést, de azt valószínűleg félre fogják érteni a hallgató, vagy az elhárítás mögött más is szerepelni fog. És itt két dologról lesz konkrétan szó. Egyrészt a kúria döntéséről az önkormányzat lapjának tartalmát, illetően a másik pedig, hogy megsértett a választási eljárás jóhiszem és rendeltetésszerű joggyakorlására vonatkozó alapelvét a Zuglói Lapok című kiadványa kúria végzése szerint. Itt vagyunk tehát április legelején. A másik pedig az, hogy hát ez a szavazók importálása, amely ugye önnek minimálisan se területe, de annyiban területe, hogy ugye az a jegyző nyilvánul meg, akivel ön is együttműködik, majd segít önnek a, ön nekem a hierarchiájában eligazodni. Én tennap SMS-ben beszéltem Papcsák Ferenccel, de ön itt most teljes joggal beszél, és függetlenül, hogy alpolgármester az én szememben ma ön képviseli zuglót, és ezt a hierarchiát miközben nyilvánvalóan tiszteletben tartom, magában a beszélgetésben nem kell, hogy érvényesüljön. Kezdjük a a kellemetlen. A kettőn beszélgetésének nem a legszebb és a Zúló hétköznapokat illető részéből a zúglói lapokat illetően, ahol ugye arról volt szó, hogy a nemzeti választási bizottság döntése ellen Fellebbeztek, és aztán a Kúria úgy döntött, hogy választás időszakban bármely párt vagy jelölt kampányanyagában foglaltak megismétlés az önkormányzat újságjában sérti a rendeltetés szerű joggyakorlás követelményt. A Kúria eltiltotta az uglói lapokat a további jogsértéstől, és arra kötelezte, hogy a végzés rendelkező részét a legkezelőbbi számban a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé. E Menjünk vissza egy picit az időben. Ha múltkor kérdeztem, akkor nézze el a mai idegállapotomnak, én már nagyon várom, jobban várom, mint a politikusok szerintem a kampány végét. Ön és a Fidesz kapcsolatáról, vagy bármely párt kapcsolatáról múltkor nem beszéltünk, ugye? Milyen, milyen Hát, hogy, hogy mikor lép, hogy milyen pártag, milyen színű? beszéltünk ezt... beszélhetünk erről is. Ha, akkor ezt legyen szíves számomra felidézni. Tehát, ő, mikor, tehát ő, ő melyik párt színeiben indult? É, igen, é, már is, de mindeneket jó reggelt kívánok. Önnek is jó reggelt. Politikus, politikus élete már csak ilyen, hogy nem mindig az építéssel kell foglalkozni, hanem a, a az adott esetben a, a rombolást kell kezelni. De hát nincsenek kényes témák, én azt gondolom, hogy politikusnak mindig vállalnia kell a véleményét, és a tények mentén ki kell állni a, a, a Nyilvánosság elé, ebben semmi probléma nincsen. Én 1990. januárjában léptem be a Zugói Fidesz-helyi más pártnak nem voltam tagja, és azóta is ennek az egyszervezetnek vagyok a tagja és képviselője itt Duglóban. Ön az úgynevezett nagypolitikában sohasem akart részt, ön? Engem a nagy igazából nem érdekelt, hiszen zuglóiként én a helyi politikában látom azt a területet, ahol, ahol én tudok építeni, és talán tudok segíteni annak a városnak, amely elnevelt. Remélem, nem beszélem ki Lázár Jánost, amikor, de szerintem itt a műsoromban is beszélt arról, hogy mennyire meglepődött, hogy mennyire más a helyi politizálás mondjuk, hogy helyen és mennyire más az országban. Én ezt analógiaképpen úgy kérdezem öntől, hogy miközben önnek nem kell elhagyni a fővárost, hogyha az országos politika központjához ö, akarnak közel kerülni, mert hiszen az sajnos, vagy nem sajnos Budapesten van. Az, hogy az országos politika az önáltal helyi politikát, tehát az önáltal is vezetett, vagy befolyásolt, hiszen nem volt mindig ö, kormány tehát nem mindig a Fidesz vezette Zulót. Ezt ön hogy élte meg? E, hát először van olyan helyzet, 2010 óta, hogy a Fidesz többséggel is rendelkezik a helyi testületben, és polgármestert is ad. Nem volt könnyű az az időszak, amikor ellenzékben kellett politizálni, hiszen nyilván egy ellenzéki politikusnak picit más lehetősége van, részben rajta is múlik, hogy mennyiben tud részt venni az adott kerület építésében, de nyilván az adott vezető koalíció határozza meg azt a pályát, amelyen az ellenzék mozoghat. Ez nyilvánvalóan így van, az országos politika változásai pedig minimálisan hatottak itt helyben a helyi hangulatra. Én azt gondolom, hogy mindig a helyi témákban próbáltunk megfelelő válaszokat találni. Ugye ezzel azért kell óvatal hiszen akkor. amikor 2010-ben megválasztották Papcsák Ferencet, akkor személyes ismerettség ide, személyes ismerettség, oda már, mint a mi kettünk személyes ismerettségéről beszélek, a zuglóiak úgy választottak meg valakit, hogy őt személyében nem, nem annyira ismerték, mint amennyire bizalmat szavaztak az őt delegáló pártnak. Tehát ebből a szempontból azért zuglóra nagy mértékben hat az országos politika, és természetesen nem csak zuglóról van szó. Ez így van a, a város nagyobbik részében, hiszen egy, egy nagyvárosban, mint Budapest, jóval kevésbé dominálnak, ahogyan is elmondta a helyi szempontok. Nyilvánvalóan egy a kisváros, vagy kis település egy picit más hangulatú mindenféle szempontból, mint egy nagyváros, de hát a nagyváros meg egy óriási kihívás az, egy politikus számára. Tegnap a vendége volt a műsornak, Tóth Csaba szóba került az, hogy mennyi pénzt költ a zugló önkormányzata erre, a kinyomott zuglói lapra. Vajon tudja-e, mert tegnap Tóth Csaba szerintem összességében beszél zugló média költéséről, és én mondtam neki, hogy azért az más összeg lehet, mint ami a zuglói lapokra van költve, mert ő abban hihetetlen emelkedő számokat ért tettem. Igen, hát a korábbi időszakban az ugói lapokat egy olyan körülbelül emlékeim szerint 40 millió forintnyi összeggel támogattuk úgy, hogy a teljes hirdetési bevétel egyébként a főszerkesztőjé volt, és a politikusok írták az újságot. Most egy komoly szerkesztőbizottság újságírók végzik a munkájukat, mindenki azt csinálja, szerintem amihez alapvetően ért, és nem számolta bele Tócsaba ezekbe a költségekbe az internet kialakítási költségeket, és nem számolta bele egyébként az uglói tévének a támogatását, amely korábban létezett. Mi már ezt egy jó ideje nem teljesítjük, helyette viszont egy saját stáb alakult ki, és nyilván a személyi bérek a járulékokkal együtt magasabb összeget jelentenek, mint a korábbi költségvetés volt. A kúria döntés és a zuglói lapok viszonya. Igen. Erről annyit tudok, hogy a kúria meghozta a döntését, amely jelentétes volt a korábbi választási bizottsági döntésekkel. Ami ellen viszont már nem lehetett fellebbezni? Azért így is van lehetőség lépni is. Lépni is. Szolgunk, én úgy tudom, de fontos megemlíteni, hogy a kúria döntése egy a beadában foglaltak többségét elutasította, és megállapította, hogy az esély nem sérült tócsaba esetében sem. Pusztán azt mondta, és ez egy érdekes jogi álláspont, hogy ami megjelenik egy kerületi, vagy egy Mármilyen más politikai szervezet honlapján, vagy Facebook oldalán, vagy kiadványában az elvileg nem jelenhet meg tartalomszerűen, vagy hasonló tartalommal a kerület, vagy az önkormányzat lapjában. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és én nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk, ha én most önnel beszélek ebben a műsorban, elmondom a véleményemet, majd a Fidesz.hu engem felhív 10 óra, órakor, és ugyanezt elmondom nekik, ez nyilvánosságra kerül, akkor önt mondjuk elmarasztalná a kúrja, hogyha valaki kifogással él, hogy a Fidesz. Eh, Ugye itt választási időszakról van szó, nem? Bármikor választási időszakban? Hát a választási időszak ez már csak ilyen. Egy, most nem életszerű, hogy egy önkormányzati kiadvány főszerkesztője az minden kerületi kiadvány betartalmát ismerje, nem is a dolga. Úgyhogy én úgy tudom, hogy nem én, de az illetékesek az alkotmánybírósághoz fordultak, alkotmányossági óvást jelentettek be e döntés ellen, e logika mentén haladva. Én azt hiszem, hogy majd minden megy a maga útján a legfontosabb ennek, ebben a döntésben szerintem az, hogy ezt az esélyegyenlőség megsértése nem történt meg, lehetősége volt a másik oldal jelöltjének és véleményének kifejtésére az új lapokban. A másik egy nagyon sajátos számháború, most engedje meg, hogy én a számokat ne keresem elő, itt van nálam! de mindig eszembe jut a napkelte, ahol felhívták a szíves figyelmemet, ugye én egy történelmi képződmény vagyok, én Lenint is láttam, tehát azt mondták, amikor megjelent egy politikus, egy ilyen háborús béke méretű iratcsomóval, hogy ezt lehetőség szerint hagyja ki, mert ha ezt elkezdi felolvasni, az egyrészt nem fog beleférni a műsoridőben, másrészt mindenki elalszik. De a dolognak az a lényege, Uh, hogy uh, Vox turisták tömegeiről írnak, aztán ugyanennek megvan a cáfolata is. Uh, tény, Igen. hogy uh, legalábbis jól fogalmazok, remélem, hogy uh, hiszembe is mutatott neki Papcsák Ferenc, hogy Kemece polgármestere az ő kampányfőnöket, de ebből még nem következik az, hogy voks turisták tömegei lennének, ráadásul kemecséről, tehát szabolcsról, zuglóban, de az, hogy én mit gondolok, az teljesen mindegy, mert ebből a szempontból ez közömbös. Békefi László, a baloldal összefogás delegáltja azt mondta, nem ért egyet a panaszosal abban, hogy kettős állampolgárok lennének a kerületben, ugyan a megjelent választópolgárok, de a növekedés normál demográfiakokkal nem magyarázható. Ugye itt egy politikusról van szó, szerintem inkább a kisvárdai választókerületből, Külön kiemelte kemecsek községet hiányzó, több mint 500 embert kellene zuglóban keresni, ezeket az embereket pedig úgy lehetne megtalálni, hogy az informatikai rendszerből láthatnák, hogy egy-egy címre feltően sokan vannak bejelentve. Pap Csilla viszont azt mondta, ő a jegyző, hogy ez nem lehetséges, ilyen adatokat nem lehet lekérdezni, és a jegyző azt mondta, a baloldali politikusok által is emlegetett kemecséről mindössze egy ember jelentkezett be a közelmúltban zuglóba. Kiszerű a történet és borzasztó. De nem lehet nem beszélni róla, de nem azért, mert mindenhol beszélnek róla, hanem az ügyben, hogy Roszgonyi úr, ön mit tud, mi az igazság? Ami egyébként nem azt jelenti, hogy van más igazság is, de ugye most önnel beszélgetek. Hát számomra is megdöbbentő, hogy olyan komoly névvel jelent, rendelkező politikusok, mint Bálándi Gergely, Eh, hogy állíthatta azt, hogy 700-an kemecséről elmentek, majd ez a 700 ember... Videókról van szó választani, igen. Eh, Közmunkásokról. A szocialisták beadványának kezelőjét, aki már 569 emberről beszél egész Kisvárdai térségből. A Kisvárdai térséghez tartozik tudom én, kb. 30 vagy 40 település nyilvánvalóan az egyéni élethelyzeteknek megfelelően máshogy dolgoznak, lehet, hogy máshogy is élnek, és lehet, hogy tudták rendezni albérlőként azt, hogy ahol évekig éltek, ott a jövőben tudjanak esetleg szavazni is, vagy élnek. Ja. Tehát ez az egész története, ez itt, ahogy elmondta, összesen egyetlen egy kemecsői polgár jelent meg Zuglóban, ez egyébként úgy tudjuk, hogy mindösszesen 48 an szavaznak máshogy. Jó, de ez abban is egyezünk meg, hogy ha én adhatok tanácsot. De bármi egy pillanat, ugye mi valamiféle, ez nem mi, hanem az rádióval van egy szerződés. Ha azt mondja Papcsilla, hogy nem lehetséges ilyen adatokat létrehozni és lehozni, akkor erről az egyről se lett volna szabad neki beszélnie, nem tette jól. Lehetséges, ezt a tájékoztatást megkaptuk? Én nem tudom, hogy milyen adatok nyerhetőek, hiszen nem. Csak azt értem, meg, hogy ha Papcsilla nem mondhat számokat, akkor egyet sem mondhat. Számokat mondott, és mondhat is számokat. Vannak olyan adatok, amelyek nem nyerhetők ki a rendszerben. Erről beszélt a, a... Én csak azt mondom, hogy ne mond tehát jó tanácsként mondom, hogy nem mondja azt, hogy egy ember jelentkezett be, ha egyébként más adatokat viszont nem mondt. Legyen következetes, külös egy olyan időszakban, ahol egy minimális következetlenségnek beszámíthatatlan következményei lehetnek. Két következetlenség, én ott voltam a választási bizottság ülésén, kaptak adatokat, nem is keresett az ott lévő delegátok. Ezért fordultott elő az, hogy egyébként a Fidesz delegátjának távol utasította el a választási bizottság többsége a beadványt, mert más pártok. Jó, hát akkor viszont nem lehet hinni a hvg.hu-nak. Hát a hárvégépont újsággyűrői is ott volt, egy konkrét kérdésre mondta azt Papcsilla, hogy abban a kérdésben nem képes a rendszer adatokat szolgáltatni. Ilyen jellegű kérdés egyébként nem érkezett, amelyben viszont tudott volna adatokat szolgáltatni, és adatot szolgáltatott annyiban, hogy január 1-e és április 2-a között összesen 43 fővel emelkedett a választópolgárok számáhozulóban. Egyébként itt keveredik a választópolgárok és a lakosság szám is, Szóval a lakosság jó van jóval nagyobb, duglóban két választókerület is van, mint egy 115 ezer állandó lakosunk van. És bizony, ahogy egyébként a 11. kerületben is, ahol nálunk egyébként nagyobb mozgások voltak tapasztalhatóak, a legtöbb igazolásra szavazó él, a legtöbb olyan ember, aki albérlőként él a kerületben, és ilyen módon eldöntheti, hogy itt vagy ott, vagy hol kíván szavazni. Nem akarom, hogy ő feljelentéssel so, éljen, de az meg, ön. Hát megvá, Megválaszthassanak a joga pedig mindenkit megélhet. Oké, okay, ezt ér, értem, azt kérdezem önt, hogy az ő. Ön... a beszéljünk ennek kapcsán, hiszen nem tudom, hogy emlékszik-e, a Magyar Zsarolásban jelent meg még a 2010-ben. A 2010-es választások környékén Szanyi Tibornak az ügye, amikor is Szanyi a két forduló között a jobb odat vádolta a vosturizmussal ugyanolyan információk alapján, hogy tudózus jelentek vannak az okmányirodában, stb. stb. Igen, úgy, ahogy most a Szléva is Sándor tette az Mesztőbe a majd pedig nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amely szerint pedig pont ő a híveit arra, hogy city-napszíneket lépesítsenek a 13. kerületben. Az Szeretném ezt lezárni, mert én, én azon túl nem fog tudni. Egy doktor félek, nem ugyanazt történik -e, hiszen aki általában kiabál, az valamiről el akarja terelni a figyelmet, nem tartanám jó dolognak, hogyha szocialisták ugyanerre készülnének zuglóban. Én azt gondolom, és azt remélem, hogy ennek a választásnak sportszerű és jogszerű körülmények között. Nem, nincs közöttünk különbség. Azt kérdezem öntől ezt a szakasz lezárva, és remélem, hogy akkor jó tapasztalatai lesznek, ha a hátra videó azon témákat fogja illetni, amiben ön akar beszélgetni, tehát nem brugózom sem tovább, hogy szokták ezt mondani. Vajon ez a félreértés, ha ez félreértés, hogyan jöhetett létre? Hogy ez egy politikai szándék, amely már pedig lenne választási időszakokban van, és miután Papcsák Ferenc személye egyébként egy olyan valaki személye, aki vonzza az egész habitusából adódóan az ilyen problémákat, azt idézőjeles értelmében bepróbálkoztam Zuglóban, vagy mi lehet ennek a háta mögött mégis? Papcsák Ferenc egy ismert ember, és mindenki megpróbál az országos sajtóba bekerülni, hogyha a Zuglóban megjelenik vagy megszólal. Ez a kispártokra is igaz, a kispártok képviselőire is igaz, és igaz adott esetben a baloldal vezető pártja vagy pártjaira is be tudnak kerülni az országos sajtóban, hogyha a kapságferencet támadják, mert egy ismert ember támadnak. Ez a fajta lelki effektus vezet oda, hogy sajnos nem törődve egyébként zugló egyéb érdekeivel, azokat féletével folyamatosan támadják kapságferencet. Az ön egyéni sorsát mennyiben befolyásolja a vasárnapi választást? Beszéltünk már erről. A... Nem tudom. Meg kell várni a választás. Helyes. Akkor beszélünk utána. Jó, beszélünk utána. Én igazából egyetlen egy dolgot gondolok erről a jövőről is, ha Számítván a környezet, ahol élek, a lélek, a választópolgárok bíznak bennem, akkor én tudok tenni zuglóért. Nyilván, ha nem kapok lehetőséget, akkor nem fogok tudni tenni. Én szeretnék, mert tudom és érzem, hogy van még mi, tenni zuglóban, bőven. Munkaközvetítő iroda nyílt zuglóban, ez egy olyan terület, amely önhöz közel áll, és azt mondta, hogy erről szeretne beszélni. Igen, hiszen választási kampány, ide vagy oda azért dolgozunk. Egyrészt az Zuglói tavaszváró rendezvényünkön a megújult és újonnan kialakított közösségi terünkön a Bosnyák téren. Várjuk a Zuglói polgárokat április 13 ig különféle kulturális rendezvények. Akkor ha már itt tartunk, de most önnek sikerült egy olyan mondatot mondani, amire nem kérdeztem, tehát azért bizonyos mértékig azért megtanulta a politikát, ezt lássuk be. <gül> De akkor már hadd adjak egy tanácsot, ha már ezt megteszi, akkor egy másodpercűre, akkor már. Ennek a stábnak, amely a zuglói lapokat készíti, ha csak én nem vagyok hanyag. Azért a fél napomat azzal töltöm, hogy felkészülök azokra a beszélgetésekre, amelyeket minősíthetetlen színvonalon bonyolítok aztán le, de hát én már csak ilyen vagyok. De a zuglói lapokon napúj bontásban, hogy kilép fel, nincs. Van ott egy ömlesztett anyag, hogy daradam, daradam, daradam, daradam, daradam, daradam, de abból egyáltalán nem derül ki, hogy ma, holnap, holnap után kilép föl. Mert ez teljesen mentes a politikától, ha önnek van ráhatása, vagy van még napi bontásban, a hát időben én örülnék neki, de hát én egy kis pont vagyok, csak mondom, hogy szerintem ez szerencsés lenne. De ezt csak azért mondom, mert ön ezt a témát... E, e, e, jogos lehet a titika, nyilván a közösségi oldalakon már részleteiben is megjelennek ezek az információk, de az ugolilapokhu ponton is ennek meg kéne lennie. Ma az... Tételezzük fel, hogy fönt van, de akkor nem találtam meg, de ha nem, akkor legyen, de ma, akkor térjük vissza a munkaközvetítőirodalra. Igen. Tehát emellett munkahelyteremtési elképzeléseink is vannak, hiszen létrehoztunk egy olyan új szolgáltatást a zuglói család segítő gyermekjóléti központunkkal, amelynek keretében mi zuglójaknak szeretnénk zuglóban munkát találni. De van önöknek egy listája, amit felajánlhatnak? Ezekkel a listal szókkal nagyon óvatosan bánnék. Akkor, akkor lehetőség, hogy a listát felejtsed, de mit, mit ajánlanak mit munkát? következő a helyzet először is megkeressük egy levéllel a munkahogyi központon keresztül hiszen az alapkezelők nem mi vagyunk a regisztrált dugói munkanélkövéreket és felkínáljuk nekik ezt a lehetőséget hogy keressék ez egy március 31 i hír tehát ez azt jelenti hogy ez a történet most kezdődik tehát mi nem nagyon vannak tapasztalatok? igen más kerületekben vannak tapasztalatok oké rendben van, de azt kérdem, hogy ezek a levelek ezek már elmentek és meg is érkeztek vajon? vagy ezt még nem tudjuk? Uh, szerintem úton vannak valahol, nem valószínű, hogy megérkeztek még Majd be... jó, tételezzük fel, hogy megkapja az illető, kibontja, elolvassa mit ajánl neki ez a levél? ez a levél azt ajánlja hogy keresse fel a családsegítés gyermeknoléti központunkat ott uh, regisztráltassa magát Vegyen részt az általuk ajánlott képzéseken, felkészítéseken, interjúkon, aminek keretében megpróbálják az ő képességeit felmérni, és megpróbálnak neki olyan információkat tudást adni, amelyel sikeresebben pályázhat majd, ha a munkahelyet szeretne. Magyarul, hogy ez a munkaközvetítő központ egyébként technológiai vagy technikai segítséget ad, de konkrét munkalehetőséget nem. Ez a következő lépés, polgármester úr és a központ vezetője megkeresi egy levélel, illetve megkereste egy levélle a, a zuglóban adott fizető zuglói vállalkozókat is, és a zuglói vállalkozóknak pedig felajánlotta az ilyen módon előképzett, válogatott és a konkrét kérésnek megfelelően felkészített, kiválasztott zuglói munkaerőt. Mi úgy gondoljuk, hogy. Ez mind a három szének, az önkormányzatnak, az ugye vállalkozóknak és a munkahelykeresőknek is óriási segítség, hiszen ha néhány ugye munkanéküli számára munkát találunk, akkor... Az... Oké, okay, rendben van, én majd, ha van rá mód, akkor szeretnék olyannal beszélni, aki így jutott munkához. Magában ebben az irodában hányan dolgoznak? Vagy ezek szerződéses munkatársak? És csak azért kérdezem, hiszen itt felkészítő trajén, tréningek vannak, szinten tartó csoport van, próbainterjú van, a cím egyébként Budapest uh, Füledi Park 6, természetesen 14. kerület van, telefonszám is 364-3013. Váljunk egy pillanatot, csak a hogy jól olvasom Igen, 364-3013 és 3, hát itt 84 szerepel, 0318. Tételezzük fel, hogy ez a két telefonszám, de ez a honlapon megtalálható. Mekkora a stáb? Egy kő koordinálja magát az irodát, de természetesen az ugói családsegítés gyermeküléti központ munkatársainak van már tapasztalata álláskeresésben és krízis helyzetek kezelésében, Tehát az ott lévő kollégák a szakmáiktól függően a megfelelő felkészítésbe bekapcsolódva természetesen részt abban, hogy megfelelően fel tudjuk készíteni a munkavállalót. Én azt gondolom, hogy teljesen más apitűt, ha valaki ott tud dolgozni, ahol él és ez megjelenik a munkavégzés minőségében, a munkáltatónál pedig mondjuk például a, a támogatás vagy az utazási támogatás megspórolásában és egy olyan munkaerőben amely talán lelkesebb, mint hogyha valahonnan máshondan volna ezt a munkaerőt a munkaerőpiacon Ezt a munkaközletítő irodát mi inspirálta az önkormányzatot arra, hogy ezt hozza létre? Van -e egyáltalán arra adat ami publikus hogy a zuglói lakosok hogy hány munkanélküli zuglói lakos van és hogy ez egyébként elére egy olyan mértéket bár nyilvánvalóan egy és sok amiért egyébként ilyen munkaközetítő irodát érdemes létrehozni Mi tövegesen találkozunk ezzel a jelenséggel, tehát nyilvánvalóan minden korosztályban megjelenik ez a probléma, én konkrét adatokat nem tudok mondani, hiszen a nem mi hanem a munkahogyi központ áll kapcsolatban az álláskeresőkkel és ez is egy folytonosan változó adat de sajnos több mint ezer főre tehető azok száma, akik munkahely problémával küzdködnek. És hát leginkább az motiválta az önkormányzatot, hogy ezeknek a családoknak biztos megélhetést tudjunk adni, és ebben valami pici segítséget tudjunk nekik nyújtani az általános álláskeresési lehetőségeken túl. Másrészt nyilván, ha létrejön a munka, akkor az önkormányzat számára ez Szerintem, amikor meghalunk, az lesz majd ilyen. Üzenetrögzítő. Ha meghalunk, akkor létezik, hogy üzenetrögzítő fog majd jelentkezni az nagyon érdekes lesz, lesz egy olyan idő tehát úgy, úgy felhalmozódnak az üzenetek, és akkor vagy valaki meg nekünk hogy el meghallgassuk változatlanul Roszgonya Zoltán üzenetrögzítője Végül is valahogy be kell fejezni egy interőt. Haló? a volna, aztán az ön üzenetrögzítő jelentkezett. Azt mondtam hogy hallgatóknak, hogy én ezt így képzelem a halált. Tehát, hogy ön egyszer csak beszél, nem az ön halálát, úgy általában az ember beszél, és egyszer csak aztán kész. Aztán jelentkezik az üzenetrögzítő, és az a kérdés, hogy a mennyországban, hogyha valaki oda jut, tehát mondjuk a pokol és a mennyország között az lenne a különbség, hogy a halottaknak a pokolban nincs üzenetrögzítő üzenetrögzítőautomatájuk, amennyiben megvan. Tudod, a Kejfejáncsinak az a sajátossága, hogy ezeket a gondolataimat, ezeket nem kell elhallgatni. Szerintem nincs még egy rádió, ahol az ember így beszélhet, -e, bejön valami fűszerkesztőszerűség, vagy tulajdonoszerűség, és azt mondja, hogy mit hajdovász te össze, holott a a sajtószabadság egyebek között arról szól, hogy az ember elmondja a gondolatait. Időnként ön válaszol olyan kérdésre, amit én föl se teszek, vagy ha megszakad a vonalak, az embernek mindenféle eszébe jut. Látja, nekem is pont ez jutott eszembe a, a kúria döntése kapcsán, és a sajtószabadság arról szól, hogyha egy politikusnak csak egy gondolata van, mert hát nem füllent és az igazságot mondja és azt igazából csak egyformán lehet elmondani akkor azt mondhassa el és jelenítesse meg a sajtóorgánum Tehát aki meg füllent, az nyilván ki tud találni sokfajta dolgot és sokfajta módon tudja azt előadni Én azért azt gondolom, hogy jobb, hogy így van Én mindenféleképpen szeretnék majd önnel beszélni, hogyha a papcsák Ferencet kiásom a kampányból nagy ásót vettem már és azt az igéretet tette, hogy kiásható lesz én attól még erről nem, nem mondanék le tehát akkor végül is az ebben túl teljesítheti azt, ami a szerződésben van, azt talán nem törvényellenes, akkor szóba kerülne még a startupok, ugye, amiről ön szeretett volna beszélni, jól emlékszem, ugye? Igen. Egy válasz... Az most biztos, hogy nem, tehát most ne kezdjünk bele, mert 8 óra 32 perc van és 14 másodperc és nekem föl kell hívnom Makai Zsoltot, a Jesz elnökét, tehát az biztos, hogy abban most ne, ne kezdjünk bele, de valamit még akartam mondani, igen, hogy én, mint az erdőszélén a körmét reszélő nyuszika. Én akár április 6-a után is el tudnék képzelni olyan politikusi vitát, amire már nem biztos, hogy a politikusok egyébként vevők lennének. Én személy szerint megértettem Papcsák Ferencet, amiért úgy döntött, hogy nem vitázik. Azt is megértettem, hogy tócsaba miért szeretne vitázni. Én vitapárti vagyok, a szónak abban az értelmében, hogy legyenek jelen a felek akkor, amikor éppen róluk van szó, és ne egymás után, egymást követően térben és időben legyenek jelen. Én mindent el fogok követni annak érdekében, hogy akár utolána is a választásoknak ez a vita létrejön. Legfeljebb a felek azt mondják, hogy minden aktualitását vesztette, holott azt gondolom, hogy aktualitását soha se vesztette. Tehát én azt gondolom, hogy amit meg lehet beszélni, azt meg kell beszélni. Ee, rossz az a Légkör, ahol a másik fél valami igazi vagy mondva csinált okból kitér ilyen viták elől, miközben tudomásul veszem, nincs is eszközöm az ellenkezőjére. Én is vitapárti vagyok, de ahhoz el kell érni egy olyan szintet, egy olyan állapotot, amikor a hazugság, az nem lesz elfogadható. Önnek ebben igaza van, de nincs olyan poligráf, ami ezt kimutatsa, kimutatja. Amíg lehet magudni, addig, addig a vita... Én ezt értem, de, de azt értsem meg, hogy nincs, nincs független poligráf. Tehát amikor Mesterházi Attilára azt mondják, hogy neki kötelező lett volna elmenni egy Bizottság ő pedig azt mondja, hogy ezt a bizottság nem teheti meg, amíg az emberek kreálnak olyan indokot, ami arra jó, hogy azt mondják, hogy ők valahol nincsenek jelen, abból én, mint a nőnöke csak azt veszem le, hogy nem akarnak benne részt venni. Aztán, hogy mi az igazság, mi nem... Azt az ember egyébként ma már nagy szinte az érzéseire hagyatkozik, mert csak, a, csak hány olyan téma volt ma, amiben ön egyenest mást mondott, vagy egészen más, mint amire a sajtó hivatkoz. Ebben önnek igaza van, nehéz majd igazodni, de én 2006-ot tudom mondani az akkori vitát, és utána a Gyurcsány Ferenc beismerését. Azóta ez a fajta műfaj, én azt gondolom... Könnyörgöm, azért, mert a Gyurcsány igaz. akkor... Helyre kell tenni ennek, ebben önnek igaza van, helyet hát kell tenni ezt a műfajt. Is. A Gyurcsány elég nagy fiú, de azért akkora nincs, hogy az országra árnyékot vessen. E... Tehát mi egy Gyurcsány Ferenc egy ebből a szempontból már rég nem befolyásol. Meg kell haladnunk az ő személyét, ebben egyetértek. Nagyon szépen köszönöm. Tehát független attól, hogy Papcsák Ferenc a jövő héten lesz-e vagy sem, őszintén remélem, hogy igen. Mi mindenféleképpen beszélgetünk és, és folytatjuk ezt, amit ma abbajtunk, és amit elvágott itt a nem tudom kicsoda. Köszönöm szépen. Viszont halásra. Szépen. Viszont halásra. Roszgonyi Zoltán, Zugló alpolgármesterét hallottak. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. Köszönöm, Finish van. Az iránt érdeklődöm, hogy yes, yes, yes. Jólét és szabadság demokrata közösség. Magára ismer? Teljesen. Miért szaktak ki önökre 1.218.000 forint bírságot? Minden ilyen bírság, ami ezekből keletkezett, ugye tudjuk jó, hogy a gyala, gyala... Egyébként gyalázatos vagyok, nem, nem, nem, nem, ezt a végére rakjuk, nem, így nem kezdünk beszélgetést. De, de... Nem, nem, nem, nem, visszaívom. semmi rosszat nem akartam, azt akartam mondani, tudja, isődjük azt a jelentséget, hogy kezdjük előre, de azt álljál, hogy közben mit csinált, mert nem tudtam visszaívni. Nem tudom, fogalmam, Jó. én meg zenét hallgattam. <gül> nem, akkor valami nem szakadt meg? Nem, nem, nem, nem. egész egyszerűen csak eszembe jutott az, hogy én vagyok Makai Zsolt, a JESZ elnöke, és beszélgetek. Miért kezdik mindjárt valami, mi valami nem a legfontosabb? Nem, nem, most teljesen komolyabb. Vissza fogunk térni rá, van időnk. Szerintem, ilyen beszélgetésben máshol úgyse lehetne része. Én azt kérdezem Öntől, hogy az a bizonyos 4%, amire Ön utalt, az vajon összefüggésben van a romániai Biharban lévő közleménykutatási eredménye, bár ott sokkal jobb eredményt értek el, 13%-ot értek el, csak azt akartam kérdezni, hogy ez egy magyarországi vagy külföldi adat? A 4% az egy e, magyarországi adat, e, és a, az újjászban már megjelent egy másik közélménykutató cég is. a Tegnap előtt láttam pont egy mérést, ahol azt ecsetelik, hogy a Smukandor szózt illetve mi, nekünk van esélyünk bejutni, illetve azt írja, hogy láttam, hogy 52%-os részvételnél biztos, hogy be is jut a jel. Valamit nagyon halkam megenged, hogy mondjak? Hogyne, hogyne. De, de csak nagyon halkam mondom, hogy senki ne hallja. Rendben van. Állítólag a mi kettünk beszélgetése egy egyébként olyan együttműködés része, amiben én akár adhatnék tanácsokat is, de nem ismerem. Legfeljebb azért, mert idősebb vagyok. Ön hány éves? 37. Igen, hát akkor hát senki igen. Igen, én még láttam Lenint. Én az új ásra, és ez új az ön helyébe nem hivatkozni. Én nem ismerem. De, de, de akkor meg ne, de, de, de itt álljunk meg. De hányszor fordult már olyan elő, hogy önt legfényképezik a fialával, és aztán azt mondják, hogy te figyelj, makai, fényképezzenek le téged bárkivel, de a fialával ne, az egy gazficzko, az egy gazember, bármilyen módon kifognak kezdeni, te egy tök jó csávú, vagy, a fialával ne fényképezkedj. És semmi olyasmit nem fogok mondani, ami alapján az új ász engem beperelhet. De az új ász... Az nem egy képes újság az én szememben a tévedés minimális kockázatával. Egy, egy, egy komolyabb cégre hivatkoztak én pontosan, nem tudom, én csak annyit akartam ebből kihozni, hogy többféle mérést. Nem, és várj egy pillanat, hogy az új azt tud egy olyan mérési eredményről, amiről ön nem? Ma, ma tegnap, az elmúlt héten rengeteg minden nevesebb és kisebb közénkutató cég mért. Ráadásul ugye most komoly szakmai kihívás, a közénkutatóknak, hogy megpróbálják pontot minél pontosabban belőni. Jö, de én arra a kérdésem, hogy az újász egy olyan kutatásra hivatkozik, amit ön meg se rendelt, illetve amivel nincs is tisztában, hogy ki meg, és milyen cég végezte? Az Elmédia Kft. Zrt. megrendelését olvastam, vagy illetve kutatását, ahogy például a kint a Bihariban is megjelent ez a 13% is megjelent a párcium vonatkozásában is. Igen, de most nagyon ugrálunk, elnézést velem vigyázni kell. A múlt héten ön egy olyan 4%-ra hivatkozott, aminek ön már a birtokában volt, tehát az a kérdés, hogy az új ászra miért kell hivatkozni, amikor azt csak most hozta le, tehát mi az a 4 amit a múlt héten nem mondhatott meg? A múltkor azt mondtam pontosan, hogy nyilván vannak olyan Például én is egyetemen tanítottam tanítványaim, akik, akik az embert fölhívják barátilag, és szólnak neki, hogy vannak kisebb cégek is, nagyobbak is, akik különböző módon mérnek, és náluk mértek, nekünk közel 4%-ot. Ugye abban tisztában van, hogy ön egy komolyan vendő politikus, önnek minden mondatának olyannak kell lennie, amely egyébként egy olyan párt politikusa, amely párt nem annak a függvényében létezik, hogy holnap bekerül a parlamentbe vagy sem, de amennyiben bekerül a parlamentbe, nem jó, ha egy olyan beszélgetésre hivatkoznak, ahol olyan pontatlanságok vagy pontgyolaságok hagyják el a száját, a kejfejancsiban, ami még ezt az időszakot megelőzte. Én azt érzem az ön és én teljesen megértem önt, hogy önnek, elemi érdeke az, hogy a pártja bekerüljön, és mindent elkövet ennek érdekében azon a verbális szinten, amit elkövethet, de valahol azért van egy, hát nem is zapszem, tehát azért azt gondolom, hogy a kétség, illetve ez talán a bizonyosság is nagyobb önben az ügyben, hogy ez nem fog bekövetkezni, ami az én szememben nem tragédia, de lehet, hogy önnek az. Én merig magabiztos vagyok abban, minden élményem az elmúlt időben a kampányok vonatkozásában nagyon jók. A 2006-os MDF bejutáshoz hasonló, sőt annál egy kicsit erősebb az a szeretet és az a pozitív reakciók, amelyen az országban járunk, Miskolctól, Mezőcsáton át, legalább 30-40 településen voltam az elmúlt egy hónapban, különböző fórumokon, kitelepüléseken, plusz kollégáim, Abból azt látjuk, hogy nagyon jók az esélyeink, természetesen egy olyan párt, amely újjászerveződik, szerveződik, nagyon-nagyon sok fiatal van benne, nem vágja fel az erejét, hogyha nem jutva a Magyar Parlament 2014-ben, és nem, nem lesz öngyilkos, viszont abban hisz, hogy egy nagyon komoly programot hozott létre, alkotott meg, több mint másfél évvel ezelőtt kezdte el a programírást, ahogy ön is mondta, mi komolyan vettük ezt a választást ezért hosszú távú stratégiában azt kérdezem öntől, hogy ön egyébként illetőleg a párt van-e ennek a pártnak fészke a szónak abban az értelmében, ahol nagyobb mértékben hat és én ezt azért kérdezem, mert részint itt van ugye ez az RD Online által közölt APD felmérés, amely biharra, a romániai biharra vonatkozik, ezen kívül ön tegnap egy nyílt levelet intézett Tőkis Lászlóhoz Amely itt szól, egyszer pár percet találkoztunk, érdemben soha nem beszéltünk egymással, ennek ellenére már többször nekem támadt a nyilvánosságon keresztül. Az ok segítséget nyújthatom ahhoz, hogy két műalkotása műalkotással gyarapodjanak az erdélyi magyarok. Felállítottuk Antal József volt miniszterelnök első erdélyi szobrát, és emléket állítottunk Szacsa Imrének, az 1848-as országgyűlés vértanú jegyzőjének. Támadásának indoklásából kiderül, hogy akitől tájékozódott félinformációkat, vagy mondott. Mondtak, ha érdekli az élet másik oldala, szívesen meghívom egy kávéra, hogy személyesen is megismerkedhessen gondolataimmal, személyemmel, és aztán folytatódik tovább április 3-án Maka Zsolt az Anta József alapítvány kuratóriuma, kuratóra elnézése és a JESZ elnöke. Mi a konfliktus? Illetve a kérdés mögött az van, hogy önnek önöknek, mármint a pártnak egy relatíve erős erdélyi bázisa van? Úgy tűnik a felmérésekből, másrészt magam sem értem, tavaly decemberben, amikor Antős a -e szobát felállítottuk ez volt az első pártunk erdélyi szobor kint határon túl, és akkor már ők is negatívan nyilatkozott személyem kapcsán, illetve az RMDS-es politikusokról, akik jelen voltak ezen az eseményen, azt követően pedig a múlt héten kint hirdetést adott föl ellenem, meg valamik nap, tegnap, azt hiszem tegnap előtt a Magyar Hillap online-on is megtámadt, ami úgy jött, mint a, az égből a vilámcsapási hogy teljesen hirtelen, és erre egy nagyon igyekeztem egy tisztességes választ adni, mert magam sem ismerem az okát, hogy miért támad. Biztos, hogy van köze annak, hogy erős beágyazottságot... Halvány le... nincs, tehát konkrétok nincs? Nincs. A... Az erdélyi szavazatok az önvéleménye szerint mennyire lesznek majd perdöntőek az ügyben, hogy ki hova jut, vagy ki hova nem jut? Biztos, hogy lesz rá hatással, hiszen ha igaz a, a mérés, mert ugye minden közén kutatást kérdőjelekkel szoktunk kezelni, ha igazak a kutatások a határon túl és föl címben, biharban, akkor mondhatni azt kicsit idézi ebben, hogy a viesznek nem ötszázalék a bejutási küsszög, hanem 4,8, nyolc és fél, mert kintről is kaphat szavazatot, ezt csak idézőben használom. É, nyilvánvalóan miután a harmadik legerősebb pártként mérték kintai ezt, yes gondolom, hogy ezzel függ össze, hogy váratlanul egy olyan párt lett erősebb határon túl, amire nem számítottak. Ennek oka több lehet, egyrészt Antal József és az MDF megítélése kint sokkal jobb, mint itthon. Másrészt pedig, hát ugye valószínűleg az én származásom okán, hiszen én vagyok az idézőjában az egyetlen erdélyi származású pártelnök, gondolom, hogy, hogy személyen iránt is van egyfajta töbletrokon szem. Pontosan én sem ismerem az összes hátterét, ezt vérelmezzük, mert ilyen jellegű kutatásink még nem állnak rendelkezésre. Egy dologban segítsen már nekem. Uh, lehet, hogy múltkor beszéltünk róla, de az én agyamat ez a kampány, ez nagyon igénybe veszi és törlődik rajta a számtalan dolog. A jóléti és szabadságdemokrata közösség, a Magyar Demokrata Fórum és a Kisgazdák Történelmi Szövetsége, mint párt vagy nem tudom micsodák, azok hogyan fedik le egymást, vagy hogyan nem fedik le egymást? Ezt ugye annak alapján kérdezem, hogy tisztelt barátaink, szeretettel várjuk a és kedves családtagékat, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség nyelsz, szövetségesei a Magyar Demokrata Fórum MDF és a Kisgazdát Történelmi Szövetsége kampányzáról gyűlésére, és csak hogy bele, le, el is legyen mondva, ugye ez a, ez holnap lesz déle a 10 órától az Óbudai hajógyári szigeten. Itt. Most elsősorban a Magyar Demokrata Fórum érdekel engem, hiszen a Jólét és szabadság annak a tojásából bújt ki, de nem akarok hülyeségeket beszélni. Szóval azok hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek a, ezek a halmazok? A Kisgazdák Történelmi Szövetség az egy egyszerű kérdése, a, az egy önálló párt, a leginkább a legismertebb politikus a Atyánszki úr. A Kisgazdákkal való szövetségkötés egy fontos politikai program volt, de itt igazából az mdf a fontos a kérdés, ahogy én értem. Az MDF jó utódja, Miután egy nagyon friss pártá vált az MDF 2011 után, nagyon-nagyon sok idős MDF-es és tisztességes antalista keresett meg bennünket 2013. E szeptemberétől kezdve folyamatosan, hogy az MDF-et kezdjük el e szervezni Az MDF-et magát, mint, mint egy politikai gondolatot, és egy szövetségi rendszeren belül. Istenem, most teszembe, hogy már volt ilyen beszélgetésem, talán Pallagi Ferenccel beszélgettem egyszer arról, hogy ő hogyan lehet egyszerre két újságnak a főszerkesztője. Létezik, hogy két pártnak lesz majd ön egyszerre az elnöke? Nem leszek két pártnak az elnöke. A szövetségnek az ember lehet az elnöke. De ön egyszer megszüntetve, ez a megszüntetve megőrzi, bár nem tudom, ez ugye egy marxista kategória, így jön létre a jesz, majd a jesz visszaszűri az MDF-et? Nem merném magamat összehasonlítani Orbán Viktor miniszterelnök úrát. De nyugodtan az én semmi különbség, mind a ketten a férfi vécébe mennek, igen? Nem, tehát sőt a Fidesztel sem méretekben méretekbeli különbséget végképi ülik. De nem a méret a lényeg. A, Fide a Fidesznek is vannak a szövetségesei, azon belül ott ülnek a Fidesz frakcióban. Én ezt értem, de ez nem ugyanolyan viszony, mint az MDF. Most az MDF, mint, az MDF, mint olyan, az létezik? attól még a szövetség elnöke és a Fidesz elnöke orvánított. Az MDF, az, akkor most leegyszerűsítem, hogy könnyebb legyen. Okay. Az MDF egy, egy tisztességes antalistákból álló belső platformként fogható fel. mert hmm. hmm. pont azt akartam mondani, hogy hagyja abba vele a bújócskázást, de most, most már értem. Tehát ez egy platform. Ez a legegyszerűbb. A yes belül? Igen, igen. Ja, hát tud maga válaszolni, ha akar. Nem szeretnék az ATV-vel versenyezni, mert nem én. szeretem őket, de árulja már el nekem, hogy mi ez a pükkös plakátokkal kampányolai, yes. ezt egyébként én nem láttam, de mások mesélték nekem, és ő nem azt mondta, az ATV.hu megkereste ön, de ő csak annyit mondott, hogy hamarosan sajtótájékoztatót ad, de annak, a nyomát nem találtam. Mert hogy ugye olyan plakát, valamint szerepelnek mások is, és nem csak önök, hogy ez mi. Nézek bizonyos szempontból már beváltotta hozzáfűzött reményeket, mert erről beszélnek. De mi ez a plakát, amin egyébként Pokorni Zoltán, szél Bernadette Szabó Tímea is ott van. É, és csikámatila. Ez a plakát Elnézést. egy. Egy erős üzenet az antigyűlölet ellen tehát a, hogy ne legyen tovább a politikai arról, ismert, hogy csak gyűlöltről szól. Ez egy szeretetek kampány, az is a mondat, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, hogy minden politikai tömörülésben vannak olyan szereplők, akiknek a munkásság összességében pozitív és lehet tisztelni. A magyar van egyáltalán nincs választási programról vita, szinte nulla, és azon kívül, hogy kinek az édesanyja és ki mennyit lopott, Igazán szinte semmit nem tudtunk meg ebben a kampányban, hogy ki mire, mire gondol, mit szeretne a jövőben. Mi azzal kezdtük, hogy négy év alatt. Nézd, a másik véglet meg az lenne, hogy minden pár felolvassa a programját, mert mind a kettő szerintem szélsőség való középen lenne jó, de ez, ez a mostani kampány nem az volt. Most mindenképpen egy irányba, a gyűlölet irányába ki az inga, és a JESZ kívánta hívni a figyelmet, hogy a politika nem csak erről szól hanem egymást is... És miért pont ezeket az embereket sikerült ö, feltüntetni, mint logót? Leginkább a, megpróbáltunk olyan személyeket választani, akiknek a munkássága szinte mindenki által tisztelhető és szerethető. Azt nem gondoltuk, hogy ebből lesz, aki ö, komolyan megsértődik a tiszteletre és a szeretetre. Volt ilyen is. tartottam, áté... meg? A, a Szavó tíme, a, a, a, ő megsértődött, ő egy beadványt is adott már ez ellen a többiek... És mit mondott a Választási Bizottság, amelynek nem irigylem a tagjait, mert azok állandóan üléseznek, mint valami Majakoszki versben? Úgy, úgy tudom, hogy úgy tudom, hogy a mai nap lesz majd rendem, vagy holnapi nap folyamán beadott egy deadline. A többiek úgy látom, hogy értették, hogy a tisztelet és a szeretet az nem bántó. És egyáltalán nem, nem azt mondtuk, hogy ő, ő börtöntöltelék, őt le kell csukni, mennyit lopott, hanem az, hogy igenis vannak olyan dolgok, amelyek bennünket összekötnek, és valójában le kell ülnünk egymásra, mert 25 év után nem tudjuk, merre tart az ország, és 25 év alatt nem gazdagodott, hanem szegényebb. És ebben Én azt a... jól értem, uh, makajúr, hogy ön hogyan vidi, hogyha szólítják? Meg, én leginkább a Zsoltot szoktam meg. De azt mondom, hogy Zsolt, az, az, az, az kivágná a ott a hallgatóknál, csak az ah, azt mondom, hogy Makaim mindig az jut az eszlet, hogy ezt mondják, hogy fiala úr, és akkor azt kérdezem, hogy ki az, de elnézést elfáradtam. De le lehet bármit. Jó, de abban egyezünk meg, hogy azt jól érzékelem ebben a rövid ismeretségünkben, hogyha netem véletlen megbüntetnék önöket emiatt, magát a szándékot akkor is fenntartaná és sajnálná azt, hogy Szabó a félreértette azt, amit ön akart, és egyben elnézést kér amiatt, hogy ez nem egy tiszta dolog volt, mert a fényképét feltüntette, de sajnálja, hogy az üzenete nem volt fontosabb annál, semmint, hogy ezt a jogtisztaságot vitassa. Én ezt többé jól fog. Tökéletesen azt gondolom, hogy Magyarországon, ha kiteszik Simicskaróst és Orbán Viktort, hogy nem tudom, milyen gazember az egyik plakáltól, a másikon, a Tökéletesen értem. Azért nem jár büntetés, de ha valaki azt mondja, hogy valaki tisztelés szeretni tud, és megbecsül azért büntetés jár, akkor legyen büntetés. Nem fogunk egymással vitatkozni hogy ha ennyire fordított állapotban ül a magyar politika lovon, akkor ezt igenis tudni kell a választóknak, hogy itt már... Tesszük. Hát, hogy fordítva ül a lovon, vagy egyáltalán lovon ül, ezt nem tudom. Hevesi Tamás a párt életében kicsoda? Hevesi Tamás egy művész, akit felkértünk a kampányrendezvényeken, hogy hogy színesebbé tegyék az eseményeket és nagyon sok közös gondolat fogalmazódott meg az elmúlt időben egymás. Ki az alelnök a párt életében? A Horvát István az elnök helyettes. A Tamás az egy rész, aki rendezvényeken, tehát nem párttag, meg semmilyen kapcsolódás nincsen. Maxim kölcsön szimpátia. Holnap mi lesz a hajúgyári szigeten? Egy kampányzáró és egy kampánynyitó, hiszen április 7-én egy másik választási kampány indul rögtön reggel 8 órakor, eh, ahogy az egyik befejeződik indul az Európai Parlamenti eh, Választások Kampánya. Rögtön indulunk is, hiszen a, ugyanúgy mind a két eh, választáson eh, szeretnénk indulni, és fel is készültünk eh, ezekre a választásokra. Egy, egyiket lezárjuk, a másikat megnyitjuk, ahol összegezzük ezeket a tapasztalatokat, amiről például most egymással is tudtunk beszélgetni, és megfogalmazunk még egy-két üzenetet, amit a véghajrában szeretnék el. Szeretném Önt megdicsérni, és a többieket majd aztán 9 óra után fogom kritizálni, mert már csak azért is, hogy nem a méret a lényeg. Ugye itt van előttem a szavazatszámláló bizottságok delegált tagjainak statisztikája április másodikán, ebben talán ma még lesz változás nem tudom, nem tudom, hogy ezt mikor zárják le, és ugye a Jólét és Szabadság demokrata közösség 354 tagot delegál, ami Igen. összehasonlításban, bár ugye nagyon nehéz az összehasonlítás, és most szándékosan nem említek más pártokat, uh, majd megteszem uh, a 9 órás hírek után, mert nem, nem ez lenne elsősorban a lényeg, de ez egy nagyon tisztes szám. Hát majd ö, meg is kell, mert egy másik parlamenti párt ha jól látom kb. négy darabot tudott, és itt mondok még egy fontosabb adatot. De egyeket a, tudott. A, a, a, a, egyeket másik, tudott. Másik, másik fontos adat még, hogy külföldi szavazat számú bizottságban a MSP Fidesz jobbik három nagyobb tömörülése senkívül egyedül a jelzdelegál. Nem is értem, hogy a más pártok hogyan gondolják a, a választásokon való indulást, ha el... Ezek nagyon gyanús adatok úgy tűnik, hogy nem tartják fontosnak, vagy a szervezetük erre alkalmatlan. Önök a Nemzeti Választási Bizottságban is felteltően delegáltak tagot. Így van. Hát, ezek lényeges dolgok. Ezek, az ember, ha akar egy autót venni, megnézi a paramétereit egy párt esetében is 2014 áprilisában, hogy mit tesz egy párt annak érdekében, hogy beazonosítható legyen, beleér, hogy a, a, a programját is ismerni kell, ez is az, és akkor nem mondhatja, figyeljen, így leszünk keretes szerkezetűen 9 óra, 3 perckor, akkor azt kérdezem öntől, amit uh, nem tudom, 24, hogy miért az 1.218.000 forint, mint büntetés? Mind száz választókörzetben gyűjtöttek a jelöltjeink aláírásokat, hogy el tudjanak indulni. Minden, minden választókörzetben legalább 100-150 évet ször kellett negyűjtéset egy ívnek az elvesztése 50 ezer forintba került. Uh, ezekből kerüljött össze a büntetés. Vannak, volt Errőzés, ezeket az éveket egyrészt hogy lehet elveszteni, másrészt miért büntetik ilyen? Tehát a büntetés az annak szól, hogy egyébként ezzel hogy lehet visszaélni? Nem, nem, nem, nem, nem. Ha leke, minden évet amit azt felvettek, a jelöltek, ez okay. mindenkire igaz, más pártoknál is elvoldott az össze. Uh, egy ívnek az elvesztése 50 ezer forintba kerül. A, a, a párt Ma 60-70 körzetben, 80-ban... De miért? Értél, azt sem tudom, hogy miért 16 ezer forint a bkv n ha ez BKV egyáltalán, hogy az emerek nincs egy, ez az 50 ezer forint, ez vagy, hogy jött ki, vagy ezt ő se tudja? Nem tudjuk, ez minden, ez a választási törvényben. Mert... Ez nem egy, nem egy kis összeg, beleért, hogy miért vesztenék el, de akkor ezek szerint elég szép számban elvesztettek ilyet. 50 ezer forinttal a darab, 51 ezer forinttal kell elosztani, miután... Nagyon sok. 1 millió ezerrel nem osztható, de tételező fel, hogy borra való is. 51 ezer pontosan az összeg valami hasonló szám. A lényeg önmagában az, hogy nem nagy szám van. Nem, tényleg nem nagy. Voltak olyan gyűjtők, akik nyilván szerződéses gyűjtők voltak, hogy fizetett aktivisták, hiszen nem minden Hol beszél ezt majd, a párt áthárítja rájuk? Hát igazából ennek az áthárítása szinte lehetetlen, itt a párt ezt, ezt az összeget saját költségvetésből ki kell gazdálkodja. Ő látta egyébként azokat a büntetéseket, amelyek itt fel vannak tüntetve? Láttam, hogy nagyon sok pártnál előfordult. Minél, minél kisebb egy párt, és minél szervezetlenebb, természetesen annál inkább igaz. Ahol... De látta a legnagyobb összeget is? Amit nem is tudom, hogy hogy jött létre. Hát 50 ezer forint elve kell használni, és akkor látni, látni lehet, hogy mennyi évet nem adtak le vissza a... De gondolja, hogy ez az összes ebből jön létre? 651 ez... millió forint, az hogy jön létre? Hát ha, gondolja, hogy ha 106 körzetben valaki indult, akkor legalább föl kellett vennie 12-13 ezer évet. Ha ezt ebből bármennyit ezer... az összeset. Hát ha, ha... kérdezem öntől, biztos nem öntől kéne megkérdeznem, hogy amennyiben ez a párt egyébként fogja magát is megszűnik, akkor azt már behajtani sem lehet? Vagy ilyen kérdéseket ne telje fel önnek, mert mindjárt az ön pártjára vonatkoztatják. Né, uh, nyilván a mi esetünkben nem vonatkoztatják, mert ki is fizettük. Uh, tehát... Az nincs feltüntett? Bárján? Jó, jó, lét, jó, lét, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó. Itt nincs, április másodikáig nem fizették ki. Ak akkor az az első dolgom, hogy meg fogom, meg fogom nézni. Én úgy tudom, hogy kifizetve. Én meg azt tudom, hogy nincs kifizetve. É és a többi, a többi párt esetében nyilvánvalóan, ha valaki megszűnik, és akkor nem, e akkor nagy valószínűséggel nem behajtható, vagy nem tudom. A mi esetünkben ez e e föl sem merül. Jó, ha jövő héten beszélünk, akkor majd azért erről az egész választási, tehát erről a mostani ajánlási rendszerről azért két szót érdemes szólni. Természetesen nem, a fontos, hogy az új tapasztalatokat az ember megtanulja és levonja a konzekvenciákat. matricákat kifizették, Makai Ha Folyamatban vannak kifizetések, így van. Pontos, nem szeretnék rosszat van. olvasni önökről, még az újjászban sem. Most, hogy így összejöttünk, én szeretném ön csak pozitív kontextusba látni. Meg, meg, meg, meg, fog, meg fogom gondolni, hogy adott esetben még mi újságot fogom megvenni a jövőben, É, de... Nyugodtan, nem, nem, nem, nem, nem, nyugodtan vegyen újjázt, semmi gond nincs, tehát ha a Kejfejancsit is lehet hallgatni, de van olyan közeg, ahol a Kejfejancsi hallgatása után nem adnak erkölcsi bizonyítvány, csak ezzel legyen tisztában. Ezt köszönöm szépen. Az ember, az ember fiatal politikusként nem tudja az elmúlt 25 év történelmét. Oh, én szívesen tanítom, majd a térdemre ültettem, időnként ö, így majd megrázom, mint ahogy lovagolni szokták, és akkor majd mesélek a kis makai Zsoltnak. Sok sikert kívánok április 6-án, és rajtam nem fog múlni, hogy utána is beszélünk. Viszont hallásra! Köszönöm szépen, viszont hallásra! El fogom hívni. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Azért egy pillanat, álljuk meg a jobbiknál, hogy uh, olvasom az indexen, hogy azért nem volt vonagában interjú, mert ők nem akartak vonagáborral beszélni. Én azon gondolkodtam, hogy felhívjam el Gaudi Nagy Tamást, hogy aztán uh, rájöttem, ugye volt az első fél órában egy neki címzett fél mondatom, hogy ha véletlen hallgat, hogy ha felhív, akkor beszélgetek vele, én nem hívom, de ha ő felhív, akkor beszélgetek vele. Uh, Ugyanez vonatkozott volna vonagáborra is. Uh, és miközben itt a média egyensúlyról és a média lehetőségekről beszélünk vegyék azt figyelembe hogy miközben azt mondják hogy nem lesz több nem lesz nagyobb a parlamentben a jobbik aránya mint a baloldali ellenzéki ma a jobbiknak a média jelenléte szinte nulla a közszolgálatban minimálisan vannak jelen a hírtévében minimálisan vannak jelen. A klubrádióban nincsenek jelen. Az ATV-ben nincsenek jelen. Belejt, hogy az ATV iszonyatos kettős mércét alkalmaz, mert a jobbikhoz kötött, köthető újságírókat viszont befogadja. De ez legyen a, az ATV-zlése. E tekintetben a, a klubrádió sokkal homogénebb. Újságok szintjén, ami másodlagos, a magyar hírlap, magyar, magyar hírlap igen magyar nemzet kevésbé, de hát a magyar hírlapnak nézzék meg a példány számát, és marad az internetes felület. hunhír, kurz. info Most tegyük félre, hogy ezek miért léteznek, tegyük félre, hogy ezek szalonképesek-e vagy sem, de ha belegondolnak abba, hogy egyébként a baloldali jelenzék mennyit szitta egyébként joggal a médiát, akkor a jobbiknak a jelenlétére nincs magyarázat. Magyarul. A jobbiknak a jelenleg miért igen magas aránya az emberek lelkébe lelkedzik és az emberekhez eljut úgy a jobbik, hogy közben a média jelenlétük szinte nincs. Én ezt a jelenséget nem fogom minősíteni. Nincs is rajta amit minősíteni. Csak szeretném felhívni erre a szíves figyelmüket. A jobbik az elmúlt időben nagyon derekosan helytált a szónak abban az értelmében, ahogy teljesített. Amit teljesített, nem ahogy, hanem amit teljesített. A szavazasszámláló bizottságokba delegált tagjainak statisztikái alapján a legtöbb embert a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Keresztény Demokrata Néppárt küld, mint egy 17.600-at. Őket követi a Kormányváltók Szövetsége 13.500-zal, majd a Jobbik Magyarországért Mozgalom 7.300-zal. Parlamenti erő, mint LNP, 95, ilyen nagyságrendi különbségek vannak. A Magyarországi van még viszonylag jelentős számban jelen, mint egy 1200 taggal. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy a Magyarországi Cigánypártot a választási bizottságok által a 2014 évi országgyűlési képviselő kapcsolatosan kiszabott bírságok listáján 33 millió forint terheli, és ezek az összegek már olyanok, amelyek keltőek. Szeretném elmondani, hogy ugyanezen a kimutatáson a Választási Bizottság által a 2014 évi országgyűlési képviselői választásokkal kapcsolatos kiszabott bírságokról a jobbik nem szerepel. Magyarul a jobbikot nem büntették meg. Megbüntették minimális összeggel a Fideszt, egészen minimális összeggel, tényleg is fizették 300 ezer forinttal, a kormányváltókkal se sokkal többért, 700 ezer forinttal be is fizették. a lehet más a politikát nem büntették meg a jobbikot nem büntették meg szeretném elmondani önöknek, hogy ez egyébként viszonylag nagy hangol jelenlévő pártok közül a haza nem aladó mozgalompárt mint egy 600 ember delegál ez egy nagy párt, ez egy nagy szám az élő lánc Magyarországért hetet az európai roma keresztények jobb létért demokratikus párt, amiről az ember azt se tudja, hogy micsoda, az egyet, ugyanakkor ezt a pártot 41 millió forintra büntették. A jobbikról beszéltem, a jólét és szabadság 350, Szili Katalin pártja 33. Azért az nem egy nagyon nagy szám őket 5 millió forintra büntették, és ebből 152 ezer forintot fizettek be. A Szociáldemokraták Magyarországi Magyar Polgári Pártja, mert van egy nagy Szociáldemokrata Párt, én már ki ismerem magam, a Szociáldemokrata Párt 10 millió forintra büntették, inkább 11-re, és egy tagot delegált a szavazaszámláló bizottságokba. A Szociáldemokraták, Magyarország, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártot 5 millió forintra büntették, és 97 tagot delegál. Egyébként tényleg, hogy a Keresztény Magyarok Szövetsége 651 millió forintra legyen büntetve, tehát újságírók, ugorjatok, és derítsük ki, hogy mi ez a keresztény-magyarok szövetsége? Összesen nem tudom, lenne ennyi pénzük, hogy befizessék. A határon túli magyarok pártja 105 millió, a Magyar Demokratikus Unió 55 millió, a Magyar Keresztény-Szociális Unió 19 millió, a Magyarországi Cigánypárt 33 millió, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, tessék mondani, ez melyik? 146 millió, az Összefogás párt 20 vagy 21 millió, a Rend szabadság jólét párt 86 millió, a Szabad magyarok pártja 42 millió, a Szociáldemokrata párt 11 millió, a Társadalmi Béke párt 167 millió, és jönnek a Csuslák pártok, az úgynevezett Csuschlak pártok, új dimenzió párt 121 millió. Új Magyarországpárt, akikkel ugye én egyszer beszéltem, 72 millió forint. Vállalkozók szövetsége a reformokért 10 millió forint. Nem a média jelenléte múlik. Nem. Mondhat bármit. Gyurcsány Ferenc Mesterházi Attila. Valamit a jobbik tud, és most azt nem mondom, hogy az elsajátítandó, de amit a jobbik tud, azt elvileg más is tudhatja, bár nyilvánvalóan a struktúrák mások. Struktúra elemzésben most, április 4-én 5 perccel 9 óra után nem kezdek. Föl fogom hívni Frenci krisztinált de kicsit később, majd remélem, hogy nem fog megsértődni miatta. A mai műsor felteltően 10 óráig tart. Szombaton és vasárnap semmilyen külön kiadással nem jelentkezem és a hétfői vűsor nagy valószínűséggel ma úgy gondolom, hogy egy közlemény felolvasásából áll, amelyet fél óránként fogunk ismételni. Az első felolvasás lesz élő, telefonokat nem fogadok, nincs miért. Szóval tényleg, mint a harmadik fél idő a nem tudom melyik csatornán, ahol az egyébként önmagára már alig emlékeztető Nyilasi Tibor és a jobbformát futó Púl Sándor elemeznek egy mérkőzést, amit lehet, hogy senki se látott. HírTV, ATV, Klub rádió beszéljük meg. Egy füvet ötven ötször ráganak meg, és emésztenek meg. Már nincs is sajt, amit megemészteni. Ebben a sorban nem lépek be. Ebben nincs tiltakozás, ebben a józan észor. Sajnál, hogy ilyen későn jött meg. Ha egyáltalán megjött. 353-94-51 az elérhetőségem. Csak és kizárólag olyan emberekkel szeretnék beszélgetni, valamit hozzátesznek a műsorhoz, abból elvenni ma nem ajánlatos. Arra szeretném önöket kérni, hogy a dörö.fi e-mail címel jelentkezzenek, ha bármiben akarnak segíteni nekem. Ötletben, együttműködésben, a hajórának elfordítása ügyében jövőjére megszületik az elemcserének a reklámszövege. És mindenki kap egy e-mailt, hogy 10 órakor valamelyik aluljáróban vagy felüljáró részénél találkozunk szerdán 10 órakor, amikor meglátogatjuk a készülő fradipáját vagy megnézem, hogy melyik métró megálló van ott. Ez már nem igazán a törzs közönség ideje, ilyenkor nénik és bácsik nagyobb számban telefonálnak, tehát tudomásul veszem, ha nem hív senki, akkor hamarabb fő van felhívni Ferenci Krisztinát. Elérhetőségem 353 9451. Ez a kejfejancsi, nem vitás. egy picit így utána van, most beszélgettél Navracis Tiborral, de mondta, hogy ha elfordul a hajó óra, akkor erről is lesz szó, hogy az, az Erzsébet térről. Meg kéne kérdezni a Navracis Tibortól, hogy, hogy ez, most, ez most egy ilyen városrendészet. Nem, ugye ők azt hiszem, hogy delegált ez a 7. keleti vagyonkezelőhöz tartozik, az Erzsébet város vagyonkezelőhöz. De hogy eddig ugye ez egy közterület volt. Igen, de most is elvileg, figyelj, azért nem akarom a Navracis, most tényleg nem, a jövő héten megteszem. Mindent elkövetek, tízes skálán, tízes, hogy az úgy legyen használható, ahogy egyébként azt fiatalok használják. Ugye én együtt fogok működni az akváriummal, de ettől teljesen függetlenül, csak azért mondom, mert ott, ezért is fordultam elő az valami, nagyon rossz a szó, de valami olyan üdelátvány ott azok a gyerekek, akik, nem is tudom, hogy hol van még, talán lehet, a Margit szigeten, tehát ez egy egészen más terület. Nem, és egyébként, ha több száz ember fekszik minden nap ki, nem. Hol? Milenárisan. Hajrá, Milenárisan hajrá, hajrá, hajrá, hogy, hajrá. Hogy nem, mert én azt gondolom egyébként, és ez, és ez nem, a, nem az akvárium mellett, hogy ez egyszerű gazdasági kérdés. Ott van egy nagy vendéglátóhelység, Csetens úrtal az ő Igen, de ez azért nem igaz, Géza, amit mondasz, mert azok a gyerekek, akik ott hevernek, azoknak az ő, mert nem eszik nem iszik semmit, se azok csókolóznak, beszélgetnek. Oda öreg emberek azért se ülnek le nagyon, mert megfájdul a derekuk törökülésben, vagy ahogy ott hevernek. alapozni előtt, én is tudom. Az rendben van, de az egy viszonylag rövid időszak. Tehát ha a nappali órákat veszük, a nappali órákban ott alapvetően fiatalok olyan tevékenységet folytatnak, amit semmi mindok nincs, hogy ott ne folytathassanak. Hát de én is azt gondolom, csak egy puszt egy ami egy ilyen vért vagy valószínű Én minde, Figyelj, az a közlemény, amit küldött az akvárium egyébként, hogy nem hozzájuk tartozik, de mindent elkövetnek, azt én ajánlottam nekik, és el fog járni a jövő héten mindent. Tehát szövetséges vagy, találtál bennem, illetve ugyanaz a célunk. Igen, ez nekem is egyébként hát velük is, hát szeretem őket, ismerem őket, hát pont ezért szóval, Jó, de nekik nincs közük ehhez. Az, amit te mondasz, hogy milyen ellenérdek van, az a tömeg, uh, illetve még egy, ugye azok az emberek, ugye hát mert a design terminálban is meg fog egyébként uh, tudományosan szerint uh, jelenni előbb-utóbb egy uh, félig-meddig elegáns étterem, azért mondom, hogy félig-meddig elegáns, mert tudtam, hogy ott egy osztályon felülét terem jelent volna meg, aztán végül mégse az valósult meg. De és ezek meg bizható információk, de azok az emberek nem telepednek a fűre, de ez most nem rasszizmus, illetőleg akik az akvárium asztalainál lesznek, azok se húzódnak oda föl, oda olyan emberek mennek, akik eleve oda akarnak menni, vagy kispénzűek, ezek olyan mértékben nem konkurenciái. ők legyenek sokan egyébként, mint akik az akváriumban vagy a leendő Design Termében mennek, hogy erre való hivatkozással őket onnan elküldeni, egy nem talentett. mert hogy egyébként azt gondolom, hogy mind a két helyet lesz, így aztán, hogy a füvön is rengeteg ember legyen, annak semmi akadálya nem lehet. Egyetértünk, azt kérem, hogy ha az együttműködés keretében, akkor hívj fel a figyelmüket, hogy ez hogy egyszerűen butasság. Szóval Jó, de akkor azt szeretném neked mondani, hogy boldogan együttműködöm, de egyébként a millenáriussal is az elkövetkezendő, tehát ennél rényegesen nagyobb mértékben, mint eddig. Jó, jó hát. Ott van valami ját, ott van valami... Az mi az a géz, mindjárt, hogy bemész egyből jobbra, és ott valami csúzdák, meg nem tudom, mik vannak lé... Mondom, mondom, mondom. Tíz, tíz évre bérbe vették azt az épületet, a fogadó, épületet és megépítették. Nem, azt úgy tudom, hogy nem a legnagyobb játszóházad, de a legnagyobb csúszda van rendelkező játszóházat Magyarországon, és ott van egy minipof játszóház neve. Az része a millenárisnak, vagy ez egy bérelt valami? Nem, nem, nem, nem. Hát annyiban része, hogy örülünk neki, hogy ilyen van, de egyébként nem üzemeltetjük, azért teljesen magához. Bérbe vették az épületet, mint aki bárki más bérbe veheti, akár hosszabb távra is. Nagyon szépen köszönöm. Sérgézzek eleves hétfőgöt. 353 94 51. Közvetlenül fél tíz után felé van Ferenci, Krisztinát és Laos is köszönök önöktől. Menjenek el szavazni és döntsenek bölcsen. 3.53.94.51 először. Tiszteltem, fél úr, jobbrahoz lennék, és ahhoz szól még hozzá, hogy tapsák úgy egy képet, hogy gyönyörű szépen elmondta, hogy ott a rákos rendezők, meg azt a részét ott gyönyörű szépen kitakarítják, vagy rendbe rakják, semmi, de semmi nem történt. Nem ezt mondta, azt mondta, hogy ki fogják takarítani. Hogy azok telefonáljanak, akik a műsorhoz hozzátenni akarnak, nem akik elvenni belőle. elkésztem egy kicsit, lehet? Köszönöm szépen, Ferenc, viszont Ja, ahogy tetszik gondolom. Halló? Jelen. Mi egyszer találkoztunk, de egyébként nem ismerjük egymást, igyekszem nagyon kedves lenni, ami ma nekem nem megy könnyen. El elolvastam, a elolvastam a narancsbőr, az Orbán Vagyonok nyomában című könyvet Ferenci Krisztina az iránt érdeklődöm hogy önnek ugye gazdag életútja van, bár életmű diat azért nem szoktak szeretni kapni az embereknek mert akkor azt hiszik, hogy meghalnak, de végül is önt az újságírás irányába mi vitte? huha huha Egyszer magyar hét. Hát uh, azért, hogy, uh, az itt, hogy a részné pályán kellett hagynom, mert Szegeden volt egy pucsa, aminek kapcsán ott uh, elküldték a társulatot, egyik napra a másikra, és nekem akkor született a harmadik gyermekem. Nem volt más választás, mint vissza kellett jönni a három gyermekkel Budapestre, a nagyok ma iskolások voltak, tehát nem lehetett egy cigány életet vinni hanem hozzájönni, és itthon pedig nem volt olyan feladat, amit méltónak mért, éreztem volna a korábbiakhoz, és csak úgy azért, hogy egy jelmezbe belebújjak, nem megyek be egy színázvést, és nem hagyom ott a három gyerekemet. Uh, tudni kell, hogy az utolsó szerepem a Szegedben az annak a volt. Uh, és akkor egyszer csak ot otthon voltam a picivel, meg a nagyokkal, és írtam az első könyvemet, már Béláról az első férjem őt. Tehát ez egy halálnapra az önkülső hónapjairól, és egyszer csak a magyar híllapban látok egy hirdetést, hogy belpolitikai újságíró tanfolyam indul, úristen ezért be engem a rendszerváltás otta. De a sorba, beszédettem 2800 forintot, és ott ragasztottam. Mi ragasztotta ott? Hát a kíváncsi vagyok. És, és más... De mi ezért? A kíváncsiság egy nagyon fontos dolog, de mire kíváncsi alapvetően? Vagy mindenre? Az is van? Alapvetően arra vagyok kíváncsi, hogy mi van a dolgok mögött. Tehát még az volt, hogy kezdő újságíróként elküldtek egy sajtótájékoztatóra, hogy írjak egy flecket. De ez nekem sosem ment. Egy idő után, ha nem is küldtek, mert látták, hogy teljesen alkalmatlan vagyok. Mert mindig visszajöttem egy, nem egy egy zár papírral, vagy egy kis jegyzettel, hanem egy Először papírral, aztán egy kis mappányi papírral, aztán egy táskányival, és a végén egy bőrönyivel, és azt mondták, ez nem normális. Mégis ott ragadt egy ideig? Hát ilyen, de aztán nagyon hamar a soros ösztöndélyet kaptam, hogy írjam meg az első uh, médiatörvény csúfos szereplésének történetét, és előjátékos ajtó szabadság címmel azt megírtam, és akkor abban kellett hagyni a magyar illatag. És aztán lesz -e szerződött tehát olyan lett, mint a, a, az, az hát. a színész, a szabadúszóat? Igen, én abszolút mindig. Ez egy önként válasz szabadúszás, vagy az élet hozta így? Vagy az élet követeli meg így? Ez egy, ez, ez egy kényszerűség ö, volt. Tulajdonképpen. Nem vagyok az anyukája, apukája sem, Miből él? Hát uh, én most már nyugdíjas vagyok. Uh, nagyon pici vetőnyugdíjam, mert a színésznős évekből, amikor én jól kerestem, mint vidéki vezető színésznő, abból csak az éveket számolják, a huszon nem tudom hány évet, de a pénzt azt nem, és végül is mind kényszer számolnak, újságíróként. Tehát azok, azok az évek, azt átkélt ki a nyugdíjamot, amiért emiatt nagyon ramaszt. Én a kutatások alatt most gyakorlatilag felértem, ami volt, tehát most itt most nincsen semmi. De... Ez alapján akár kamasz is lehetne. Igen, teljesen gyerekes állap Még egyébként önnek a külleme az így átmenet a kamaszosság és a nem kamaszosság között. Nem akarok udvarolni önnek, de az, hogy nyugdíjas, az nem jut az ember eszébe. De sok minden eszébe jut, de a nyugdíjas az nem. Kicsit van egy ilyen őrült kinézete önnek, hogy anyukám mondaná, és akkor lekine le kéne apróban el kéne mondani, de amarnak nem futnék neki, de ez az ez sokkal közelebb áll a kamaszhoz, mint a nyugdíjashoz. A nyugdíjas az egyáltalán nem áll közel Te van egy kamasonokám. Ez lehetséges. Nem, lehet, hogy dédunokája van, attól. A, el, mm. Nálam vannak nénik és bácsik, az egy kategória. Nénik és bácsik azok az agyhalottak. Az agyhalottak, akik, akik betelefonálnak, és valami olyasmit kérnek rajtam számon amit az élet elvett tőlük, és rajtam kérik számon, és általában nagyon dühösek is. Tehát úgy beszélnek velem, hogy, hogy az ember alapvetően azt kérdezné meg tőlük, hogy mi bajuk tetszik lenni, de hát velük nem lehet beszélgetni, mert agyhalottak, viszont mérhetetlen indulat van bennük, úgyhogy, de ezek az emberek, ezek lehetnek akár 30 évesek is, mert amikor lenénizem őket, akkor valaki azt mondja, hogy ő 40 éves, és mondom, hogy elnézés nénének lenni, nem életkor kérdése. Igen. Értem. Hát Ez a könyv kedve, Kedves Ferenc. Igen. Jó, mondja. Nem, nem, nem mondja, nem, nem, nem. Most már ér, Ha figyelj, ha nem mond semmit, akkor hallgatni fogunk. Nem hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy van az ember fizikai kora, ami bizonyos dolgokban jelzéseket ad az ember teste. Ez igaz. De a, a lelke az, az, az egy teljesen másik történet. Mostanában érzem azt, hogy fizikailag átérek egy másik stációban, mint ami eddig Akkor volt. Akkor magával kiszúr a lelkem? Nem, nem örülök neki, de tudomások veszem. Próbálom szinkronban tartani az egyébként. Szerintem nem kamasz lelkemet, hanem ilyen gyermek lelkemmal. Igen, jó hírem van, nem sikerült szinkronba hoznia, de szerintem ez legyen a legnagyobb baja. Nem sikerül. De ez nem egy baj? Tehát ez nem egy negatívum? Igen. Tehát ez az, ha lenne önnek egy, egy könyve, nem írnám be? Ez az én szememben pozitívum. Köszönöm. À, az, hogy őrültnek néz az ország a hajamnak, köszönöm, bármit csinálok vele az elmúlt fél évben, míg kész nem lett a könyv, csomóban kihullott az egész hajó úgyhogy most van három és az is ilyen A, am amikor találkoztunk, akkor megszámoltam több volt, mint három, tehát nem, ez, ez, nem, ez sem, nem az egész vizimiskájában van valami, de mindegy ez se baj, az anyám szemében ez negatívum, de én nem vagyok az anyám bár sok közön van hozzá narancsbőr az Orbán vagyonok nyomában à én sose tagadtam, hogy van bennem van egy pszichológus, ami valószínűleg azért van, mert hogy én magam is nagyon hosszú ideje járok, Ü ma már ügyben inkább, hogy az embernek legyen egy, egy józan tehát Egy olyan műsorban is vagyok, ahol, ahol az ember fontos, hogy úgy reflektáljon, hogy legyen egy normális önképe. Szóval az Orbán vagyonok nyomában és az ön egész tevékenységében van egy nagyon tiszteletreméltó, a szó jó értelmében vett mániákusság. Ugyanakkor az, amit letesz az asztalra, az nem ugyanolyan színvonalú, mint amilyen a mániákussága. Ezt hogyan érti? Ezt most nem értem. Hogy ön mániákusan kutat valamit, amire rá akar jönni, amit meg akar írni, és az ember alapvetően azért olvassa el a könyvet, mert ez a mániákusság áthat a könyvön, ami egyébként szerintem a tévedés kockázatával nincs jól megírva. Aha. Hát ebben a műfajban nagyon-nagyon nehéz, jól... Uh... Nem érdekel a műfaj, ön érdekel. Tehát ha én önnek tanácsot adhatnék, Isten ments, kész. Mindenki a között van már, akiknek én tanácsot adtam, akkor én azt mondtam volna, hogy írjon kezves Krisztina egy olyan könyvet, amiben elkezd mesélni. De ön ezt meg is teszi, de amikor eszébe jut valami, akkor azt megtöri, ráadásul megtöri aztán dokumentumokkal is, és aztán létrejön egy akadálypálya, pedig amikor én olvasok, akkor nem egy akadálypályán akarok közlekedni, hanem én olvasni És Éppen azért töröm meg, hogy átugorhassa. Éppen azért töröm meg a dokumentumot? Jó, ja, csak attól fél, att vala, ijedjen meg, hogy valaki azért az ötödik oldalról ne ugorja mindjárt, nem tudom, megmondom, hagyadik oldalra, 200. Három, mert akkor az egész könyvet átugorja. Ennek a... Én az eddigi visszajelzésekből nem Ez egy nagyon fontos dolog, kedves Ferenci. Azok a visszajelzések, amelyeket maga alapvetően kap, az két táborból adódik. Az egyik, amelyik utálja Orbán Viktort, a másik pedig az, aki szereti. Valószínűleg, aki szereti őr tőlük, a kevés visszajelzést ad, de az, hogy ön a sikerlista élén volt, van. Az van, van. elsősorban annak köszönhető, hogy a hívők azok könyvásárlóká váltak, és mindent megvesznek, amivel kapcsolatban nekik egyébként a pap azt mondja, hogy az ő hitüket erősíti. Ez a könyv pedig egy ilyen könyv. Én ezt el, elhiszem. Most én nem ezekről beszélek, én most a konkrét olvasókról beszélek, akik már elolvasták. És azzal a kapcsolatban most már vannak a, Uh, élményeim mert, mert most már vannak olyanok, akik elolvasták a könyvet és alapvetően ebben az dominál ami eddig vissza hozzám hogy nem tudtam letenni egy, egy füst alatt elolvastam egy, egy, egy olvasat beolvastam, mert nem, nem tudtam abba adni és baromit dühös lettem többnyire ez, ez jön ki de olyan békés emberektől is akik a hangjukat nem emelik föl soha életükben én azért óvatta lennék akkor amikor ezeket mondják nem akarok igazán kákárni és csobót keresni, pedig abban nagymester vagyok, hogy az ember, ha kikérdezné őket, akkor vajon mit tudnának visszamondani. Ez a könyv a mostani konjunktúrának egy éllovasa, és ez önmagában nem negatívum. Ugyanilyen éllovas a Cuslák könyv. Ezeket a könyveket e tekintetben össze, más tekintetben pedig egyáltalán nem lehet összehasonlítani. De az a könyv egyrészt... Egy ne, ne, ne, de nem csak azt mondom, hogy, hogy melyik tábor melyiket olvassa éppen. A plakátokkal lett legyőzve a piacon, tehát a top 1 az a Narancsbőr hetek óta, miközben, amikor az ATV elvitt taxival, hogy interjút adjak, akkor láttam, hogy tele van a város Cuslág plakáttal. Hát nézze meg, hogy nekem milyen ö, reklám lehetőségem volt, és, és ezzel együtt... Ö, Hó, hát ez a reklám lehetőségez ez maga a templom, az ATV, a Klubrádió, ezek templomok. Ott a hívők... Nekem, nekem nincsen 10 millió, tízmillióim, meg nem tudom hány millió van bepakolva a csúság rakátővületbe, de tegnap folytam Miskolcon könyvemutatón tegnap előtt, de vecember Egerben, és mindenhol látom. Tehát ez egy országos kampány a csúszás. Hála jó Istennek, hogy ez őre nem vonatkozik. Nincs tudta annyi fideses megvenni a, a cúsrágot, ezek szerint. Tehát valamilyen választói szándékot mégis a kifejez számomra azt akarom mondani ezzel. Az az eredmény, hogy a top listát, a különbsik sikerlistákat vezetem hetek óta. Az igazság az, hogy a tényekkel szemben nincs mit mondani. Tehát amit ön mond, az magáért beszél, és én ezt egy tízes skálán egyesre sem vitatom. Ez tény, és gratulálok hozzá. Én csak azt mondtam, hogy ez egyebek között mivel magyarázható? Talán, de ez az ön dicsőségét semmilyen vonatkozásban nem rongálja. Én csak azt mondom, hogy... Hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes könyv, egy mániákus szerzőnek, egy mániákus... Vagy egy mániákus, egyáltalán nem egy mániákus, csak kíváncsi. Igen, de az, ami a könyv. ugye ebből a könyvből kiderül, hogy önnek maga az életmódja is volt az, amit megírt. Az ember szinte aggódik, hogy most de reménykedik, hogy ismét lejár oda, hiszen ez a könyv nem hát, befejezett. Igen, igen, én befejeztem, két éve szerettem volna, csak nem lehetett. Nem, Már pedig, hát ez nem egy befejezett könyv, hát ugye ez folytatás után kiabál, ki, ki ez mindaz, amit megír, az nem pont a... Nem vagyok, János, 18 éves a nem kívánok 70 éves koromban is az arcsút felcsút biztos, De miért? Biztos, nem állna önnek rosszul. Akkor... Szeretném a családregényemet végre... Ja, évek, évek, igen, az egy másik dolog, ez, ezzel meggyőződik. Nem eljátszani, színésznő lennék, eredetben szeretném a versenynek kötet alárendezni. rendezni. Örülök, hogyha erre marad időm. Tehát... De miért nem maradna? Azért nem mondjuk van 70 ebben a történetben És én most a 64-ben vagyok számoljunk Egy családregény hány ég maga szerint Halvány, lila, gőzöm egy, Nagyon lassú vagyok De akkor miért számol 70 évet? Miért nem számol 90 -t? Mert az édesanyám annyi él no, no. Van köztük hasonlóság Én is, én is időnként így mérem magamat E tekintetben Aha. apám nem egy jó mérce Anyám meg egy jó mérce De honnan tudjam, hogy kit fogok én követni? Nem tudom. Csak próbálom úgy belőni, hogy biztosan elég legyen az idő. Az, ami ezen a könyvön átüt, és amit nagyon is ismerek, az az, hogy végül is milyen rossz dolog az, amikor valaki valamiről valamit meg akar írni, és az, akivel kapcsolatban meg akarja írni, ilyen mértékben nem partner. Na jó, de azért itt többről van szó, hogy az én partnerem, vagy nem. Én magyar... Hát mert a tekintetben partner, hogy szóba áll önnel. Nem partneret tessék. A, a tekintetben, hogy szóba áll önnel. De nem én rólam szó, hogy velem szóba áll -e, hanem az egész magyar sajtóval... Fennek szóba... igaza van, de ő a sajtó egy része ez hát, ügyben. Hát, tessék? Ön a sajtó egy része ez Igen, de a nyilvánosságot képviselem, és réges régen áll szóba a nyilvánossággal Nagyon-nagyon rég volt az, hogy ő neki kérdéseket lehetett föltenni. Nézzen meg azt a videót, ahol elállja a sajtó. Rosszul látja. De... Rosszul látja. Igen, én úgy látom, hogy mikrofon állományokon. Nem, nem, teljesen rosszul látja. Múltkor a négyes metró átadásánál beleszólt egy mikrofonba, ami a szolgálati központba vezetett, és azt mondták neki, háló, halló, halló kibeszél, szálljon ki a vonalból. Abban a pillanatban rájött Orbán Viktor, és mindenki, aki ismeri Orbán Viktort, hogy ezért nem vállalja a közszereplést, mert egyébként valaki úgy teszi helyre, amilyen mért, és abban nincs köze a politikához. Orbán Viktor eltévedt. Orbán Viktort alapvetően vissza kell segíteni egy útra, amely útra, ha visszatalál, akkor minden normálisá válik az életében. De ez már nem lelkéges, azt gondolom, van az útnak egy olyan, tehát az erdőben van egy... egy, egy... Egy jó része, amikor befelé megyünk, és aztán kifelé, de én... Nem akkor erdőben van Orbán Viktor, nincsen Magyarország önmagában kicsi. Elindul Sopronból Debrecenbe, lesz jaj. neki még annyi ideje Debrecenbe Debrecenből visszaérjél Sopronból. Nem tudom csak mondani, hogy nem mániákussal, és nem arról van szó, hogy, hogy arról szól, hogy miért nem válaszol nekem, mert én ezt réges nagyon jól megszoktam, hogy anélkül kell feltárnom a történéseket, hogy ő válaszolna. Uh, ez egy, egy, egy sokkal nagyobb szintomatikus bajnak a, a leírása, amit ön most mond, és nem az én ö, bajom, vagy betegségem a történetben, hanem hogy nincs más mód megféteni, mint egyedül. Ő nem fog ebben segíteni. Ezt én nem tudom, én, én ezügyben nem merek végleges kijelentéseket tenni. Amikor önnel szemben jött Léva Janikó a a hátán, az hagyodik oldal? Ez a legvége. Az, az, az, azt keresem, de az hol van? Hú, de ne, ezek, ez kérdez, azt is, hogy ilyen... Nem csak, le, szeretném, szeretném fel... Könyvet, az, az a legut az a befejező rész, az az úgy rosszú. az egész könyv kétszáz. Várjon, visszafelé lapozok, csak megtalálom. <tos> nem, nem. Száz. Ez pillanat. 166 az nem lehet az, az a vége, vége 166 itt van, három Még. amikor Léva Jannikhoz szembe jött velem hátán nagy fekete szemetes zsákot, cipelt majd bedobta a Puskás Akadémia óriás kukájába azon gondolkodtam, hogy vajon ez mindig így történik-e vagy van sajátjuk is vajon nap mint nap kijönne ide szemetet üríteni vagy csak most, ha úgy tetszik a kedvemért a hogy jól megnézzem magának, amit a tárt kapuk mögött sétálgatok, majd eltér a témától. Felidézi ezt a jelenetet? Igen. Bent voltam, mert nyitva volt a Puskás Akadémia egy vasárnap, és ott a büfében érdeklődtem dolgokra, ez még nagyon az, az elején volt, <tos> mármint a mostani adagnak az elején, és hát ott, ott valaki rájött, hogy én ki vagyok, és eléggé ellenségesé vált a hangulat nagyon gyorsan, és hogy akkor én mit? Mit, mit vagyok én itt, mit akarok én itt, és akkor eljöttem. És ott szépen csendben sétáltam kifelé, de valószínűleg valaki leadta a drótot. És mielőtt a kapóző értem, befordult léval, jönik, hogy egy nejézett jól magának, és úgy félig volt ez a szemes. Mi nem köszönt neki? Vagy mi nem szólította le? Szerintem volna, nem ismerik egymást. Hát attól még ez, az, ez, ez egy olyan dolog, amire én legközelebb, én azt tudom önnek mondani, olyan hétköznapi mozdanatok tudnak megnyitni embereket. Lehet, hogy nem abban a pillanatban, mint később, és ez vonatkozik bármire, amit csinál. A családregénye is így, így tud kipattanni, hogy, hogy az ember megszólít saját magában olyan történeteket, amelyek mellett egyébként elmenne, ahogy én megszólítottam akkor önt, amikor vagy az Éva akkor bennünket összeismerkedtetett, ha még egyszer összeakadnak, szólítsa le. Valami történni fog. Elköszönök. Önök Ferenci Krisztinát hallották, szándékosan nem volt Alexandra Szignál narancsbőr. Az Orbán vagyonok nyomában Ferenci Krisztina kiadta a Tény Kft. 2014-ben és vezeti a könyvslágerlistát. 350 -94 51 a választás el előtti utolsó alkalom, hogy önök betelefonáljanak. Nem mindenki fog egyébként szóhoz jutni, tehát lehet, hogy egyetlen senki nem fog. És nem fogom leadni a marka magyar szavazót, se ma, se hétfőn. A hajórának elfordítása szép lassan fog bekövetkezni, nem látványosan, és erről többet már nem is fog beszélni, tapasztalni fogják. 353-94-51. Élni kell, barátaim, élni. 353-94-51. Minden nap egyforma, hatodika után hetedike jön. Jövő héten pénteken Navracis Tiborral lesz beszélgetés. Duronáli Péterrel van még egy megbeszélved, hogy a politikus interjúk mikor folytatódnak, malvány nincs. beszélgetek hallgatókkal, de nem szalonképesek, nem adásképesek. Mindenkitől várok e-mailt terö.fialajanuskokat, gmail.com, aki a hajó orrának elfordítása ügyében segíteni akar Ötlettel, együttműködéssel, ami a pénzügyeket illeti, az majd az elemcserével lesz kapcsolatos felhívás a jövő héten lesz hallható. No no exactly exactly a les. a 93-94-51 először. Mondjad, Péter kérdő. Figyelj, te nap azért nem jutottál szóhoz, mert... ...kácsaltál a tegnap kácsalt a pacsitán, és amikor mondtad a záruk, Péter Farnasra, hogy a napszemegét Harry hordja, akkor elnevettem magam, és ha láttam a róla ilyeggon, akkor megint nagyot, ha otáztam, úgyhogy nagyon jó volt ez a... Szerintem is, a is. jó volt. még az én eszedbe. Én amit tudtam tegnap, Tessék? Az, hogy mondtad, hogy map, kics mert kicsinyes a... volt, például. Hát, figyelj, de. gesztusokkal teli elegáns életet kívánok Önöknek, hogyha nem találkozunk többet, hiszen a mai műsor is kísérleti műsor volt, és hétfőn tudják majd, hogy utolsó -e. Nekem nagyra törő terveim vannak, de hol van az előírva, hogy az a rádióval kell, hogy kapcsolatos legyen. Viszont kívánom a halásra, menjenek el szavazni, mindannyian, és szavazzanak arra, akire az Önök véleménye szerint Szavazni kell. Döntésüket egy tízes gálát tízesre fogom tiszteletben tartani. És el kell, hogy köszönjek, mert tíz óra van még. Bennem az a lendület van, mint ami ebben az elében. 2002-2006-2010 a kejfejhalcs életében a harmadik választás. A mai is elkészítésében Csalód, Kis Zsolt, Vadas, Tamás és a Sors. Mondjad még, Gézám, és te mit szeretnél még? janos Kukács, gmail.com, viszont találszunk. Itt mindenki megkapja a magáit.